Transparenz für die Ohren. Ähm, die Vaku zeichnet auf, mag noch ein zweiter mit aufzeichnen? Und der Tim dann haben wir zwei Leute. Ähm, herzlich willkommen zur Vorstandssitzung am 2.10.2014, bevor wir in die Vorstandssitzung eintreten. Gemäß der Anweisung unserer äh, hochheiligen Datenschutzbeauftragten weise ich alle Anwesenden darauf hin, dass diese Sitzung aufgezeichnet wird. Wer nicht aufgezeichnet werden möchte und trotzdem einen Wortbeitrag geben möchte, mag uns bitte vor seinem Wortbeitrag darauf aufmerksam machen, damit wir für die Dauer seines Wortbeitrags die Aufzeichnung ausschalten. Ansonsten wird diese Aufzeichnung hinterher. Ähm, im Wiki und im ist veröffentlicht. Vielen Dank. Jens? Ja? Der Tim hat mir gerade geschrieben, er braucht eine Bridge. Dann zieht ihm doch eine Bridge rein und du echost. Ganz übel. Ich habe keine Ahnung, was du anders hast als sonst. Ich, ich sitze bei der Kiko. Oh, ganz furchtbar. Ganz furchtbar schlimmes Echo. Sie macht das leiser, dann geht er. Könnte jemand bitte eine Bridge hier reinziehen? Da ist eine Bridge für den Tim. Natürlich. So... Ähm, zuerst, wie immer, das äh, Protokoll der letzten Woche, das hoffentlich alle gelesen haben. Ähm, wir stimmen von unten nach oben ab. Daniel, Stahlrabe? Dafür. Äh, Timmy bist du schon da in der Bridge? Aber Ist er noch nicht? Die, Dann die äh, Dennis? Ja, dafür. Winnie? Dafür. Maya? Also, die Maya telefoniert ja gerade. Daniel schon? Ja. Die Mai hat auch Ja gesagt, Danielsan. Da dort drei Tätigkeitsberichte fehlen dagegen. Äh, ich äh, nehme das an. So. Wir kommen dann zu den Tätigkeitsberichten von dieser Woche. Der Packi ist ja noch nicht da, also wäre Danielsan dran. Ja, ich mache es kurz. Ich äh, nehme jetzt eine Stunde Zeit und verlese alles, was da steht. Nee, in aller Kürze äh, kam vor Neues besucht man will AG Technik A Ö A. ein bisschen mich ins Verwaltungsportal nochmal eingegraben ich habe die Kreise Krefeld, Neuss und Düsseldorf entsprechend äh, Neuwahlen äh, hoffentlich zu ausreichend mit Zugängen und Informationen beglückt ebenso Hagen, äh, habe ja Mich um die Postfachanschriften, äh, also die Anschrift des neuen Postfaches, beziehungsweise der Adresse von unserer neuen Landesgeschäftsstelle entsprechend gekümmert und dort schon mal hoffentlich ausreichend Webseite und Wiki ähm, aktualisiert, äh, diverse Cues entrümpelt und reorganisiert. Im, ja, in Kürze war es das. Alles klar, als nächstes Frau Meyer. Hallo? Ja, hallo. Yay. Alles klar, hi Timmy, wir sind bei den Tätigkeitsberichten und Frau Maja ist dran. Ja, äh, genau, ich war beim pico koma treff ähm, dann habe ich mich mit dem Paki im Mammel wegen der Moderationsregeln ähm, bes besprochen, war bei den AGÖA-Sitzungen, äh, Eröffnung der Fraktionsgeschäftsstelle in Essen, das war sehr schön, ähm, Wir hatten eine lavo klausur und ansonsten habe ich alles mögliche Tickets, Mails, Gespräche wie üblich. Also eigentlich, naja, das Übliche, was ich sonst auch so mache, gemacht. In aller Kürze. Danke, Maja. Äh, kurz zu mir. Da war diese äh, ereignisreiche lavo klausur Dann bin ich in der Vorbereitung der Klausur mit den MBL, die wir morgen haben. Äh, der nächste Punkt, äh, grob Gatekeeping, KMV, Neues, Interviews, Presse, äh, Dinge und Sachen. Ja. Das sollte reichen. Als nächstes der Timmy. Ähm, ich habe Verwaltung gemacht. Ich habe mich mit dem äh, Verwaltungsteam jetzt einen Termin ausgemacht. Ich habe äh, ähm, LGS, hab, äh, Technik, Sitzung, äh, Datenschutzgedöns äh, mit besprochen. Dann habe ich, äh, ja, lavo klausur diverse Telefonate bis zum Verrecken ja, trage ich gleich noch schriftlich alles nach Okay, dankeschön, Stahlraber als nächster Jo Also ich habe das gemacht was ich sonst auch immer mache Schatzmeister-Tickets andere Request-Tracker-Tickets und Umlaufbeschlüsse dann war ich beim Stammtisch in Düsseldorf ich war beim Schatzmeister-Team-Treffen ich war auch auf der LAVO-Klausur, habe am Beomammel mal wieder teilgenommen und ansonsten habe ich viel viel Zeit damit gebracht, die äh, verbracht, die alte Berti aufzuräumen, Dinge zu verschenken, Übergabe bereit zu machen, sie auch zu übergeben und zu terminieren, den ganzen Kram mit diversen Leuten zusammen in die LGS bzw. zur Entsorgung zu bringen. Ja, das waren so die zwei Wochen. Dankeschön. Und die Piraten wie Ja, ich habe die ähm, Umlaufbeschlüsse gepod gepodcastet und ähm, die von der letzten Sitzung und die für die heutige Sitzung. Habe Tickets bearbeitet und war bei der LAFO-Klausur. Habe mich außerdem mit Britta kurz geschlossen, um sie zu unterstützen in Verwaltungsfuhr. Okay, Dankeschön. Und als letztes der Dennis. Ja, ich war mal wieder irgendwie beim, beim Stammtisch in Herford, habe dort irgendwie Satzungszeug, irgendwie sind wir durchgegangen, planen jetzt in KNV. Ähm, dann eine lafo klausur war ja auch noch äh, Vorbereitung für die Fraktionsklausur jetzt und äh, irgendwie so ganz viel Tool was man jetzt so also immer noch Inventar ist und so langsam auch das, was irgendwie mit neuer Webseite zu tun hat. Dankeschön, damit sind wir mit den Tätigkeitsberichten durch. Die Statistik ist wie immer dem Protokoll zu entnehmen. Bevor wir jetzt in die eigentliche Tagesordnung eintreten... Ups, der Timmy ist aus der Bridge geflogen. Könnt ihr mich bitte hochziehen? Ah, da ist er. Und entstummen einmal kurz. Danke für die Bridge. Super. Ja. Äh, bevor wir jetzt in die Tagesordnung äh, einsteigen, ähm, fangen wir mit, den, äh, mit dem an, wofür mit Sicherheit die meisten hier sind mit den ähm, Ereignissen der Klausur ähm, und Dingen, die da passiert sind. Ähm, wir hatten, äh, Moment, dann kann noch einer eben den den Packi reinziehen, dann sind wir auch vollständig. Ähm, wir hatten letzte Woche Sonntag eine Vorstandsklausur in der AK3, da standen diverse Themen auf der Liste, ähm, unter anderem hatten wir da auch ähm, ein Gespräch mit Volker. Ähm, wir haben uns, um das jetzt vorne wegzunehmen, nehmen, darauf geeinigt und auf Volker versprochen. Ich, ich habe ihm das auch quasi direkt persönlich versprochen, dass wir nicht über die Gründe für äh, den Rücktritt und äh, wir selber ja auch auf äh, Twitter und äh, In seinem äh, Wiki gesagt hat, seinen Parteiaustritt, ähm, dass wir da nicht drüber ähm, weiter reden werden mit euch. Ähm, wir respektieren das, so äh, werden das nicht weiter tun. Ähm, Volker hat uns ähm, also auf der Klausur anwesenden war der komplette Vorstand außer Daniel Danielson, der äh, wegen äh, Klausurabgabetermin nicht kommen konnte. Ähm, wir haben dann ähm, den, den ähm, Austritt, über den ich äh, nach Rücksprache mit unserer Datenschutzbeauftragten hier reden darf. Ähm, wir haben den Austritt schriftlich bekommen. Damit wird eine Neuwahl des Schatzmeisters not notwendig. Ähm, die Idee, also wir haben erst überlegt, dass wir das prüfen müssen. Ähm, ob wir neu wählen müssen, weil die Satzung an der so ein bisschen, an der Stelle so ein bisschen blöd formuliert ist. Es gab ja auch Diskussionen auf der Mailingliste dazu, wo einige Leute gesagt haben, nee, muss nicht neu gewählt werden, doch muss neu gewählt werden. Ähm, insofern ähm, ist die Diskussion meiner Meinung nach aber müßig letzten Endes. Ähm, Wir brauchen eh einen Schatzmeister, also sollten wir so schnell wie möglich einen neu wählen. Ich würde den Vorschlag machen und einige im Vorstand haben auch schon darüber gesprochen, am 1.11., wo wir eh die Halle in Klebe gebucht haben, ähm, quasi vor dem TdPA am 1.11. einen ALPT zu machen und dort auf dem ALPT ähm, diesen einen Posten neu zu wählen. Damit müssen wir gar nicht über blöde Formulierungen in der Satzung diskutieren. Wir machen das da einfach, wählen nach, und dann ist gut. Ich würde gerne Diskussionen dazu eröffnen. Ja, darf ich dazu auch was sagen? Klar, natürlich. Also, erstens, äh, bin ich nicht zurückgetreten. Äh, zweitens, hebe ich hiermit das äh, Datenschutzgeheimnis, was meine Person angeht, auf. Das heißt, ich möchte schon über diesen ganzen Vorgang hier öffentlich diskutieren. Okay. Ähm Was ich zu dem zu dem Rücktritt sagen kann, Volker, ähm, da du ausgetreten bist, spielt es gar keine Rolle, ehrlich gesagt. Also mit einem Parteiaustritt bist du deine Ämter los. So, ähm, wenn du wenn du das ähm, aufheben willst und wir offen drüber reden sollen, dann können wir das hier gerne tun. Also das heißt gerne, gerne nicht, weil es halt Mist ist. Wir haben ähm, schriftlich mehrere Beschwerden bekommen über schwere Datenschutzvergehen, die ähm, bei einer Veranstaltung unter Volkers Verantwortung äh, passiert sind. Ähm, und zwar auf dem ähm, Schatzmeisterteam-Treffen, was gar kein Schatzmeisterteam-Treffen war, weil diverse Mitglieder dabei waren, die nicht äh, im Schatzmeisterteam sind. Ähm, auf diesem Treffen, ähm, wo nach Rücksprache mit unserem Datenschutzbeauftragten Volker zu eingeladen hat und Veranstalter war, sind äh, offen, ohne sich vorher zu vergewissern, ob die Anwesenden ähm, eine Datenschutzvereinbarung unterschrieben haben ähm, und auch nur ohne sich zu vergewissern, ob die Leute wirklich alle Mitglied sind, ähm, wurden äh, Kontodaten, Mitgliedsdaten, Namen, Adressen und Mitgliedsnummern über einen Beamer an die Wand projiziert, Direkt an einer großen Schaufensterscheibe, wo alle vorbeigehenden locker von draußen zugucken konnten. Laut Einschätzung unserer Datenschutzbeauftragten ist dann ein schweres Datenschutzvergehen. Wir haben darüber mit Volker gesprochen und ähm, haben mit ihm in diesem Zusammenhang auch über eine mögliche Ordnungsmaßnahme gesprochen in diesem Fall, die... Ähm, unserer Meinung und auch der Meinung unserer Datenschutzbeauftragten äh, zufolge notwendig war, ähm, haben dann Volker einiges an Bedenkzeit gelassen und nach einer Viertelstunde, nachdem er nach draußen gegangen ist, kam er wieder in den Raum rein und hat uns schriftlich seinen Parteiaustritt in die Hand gegeben. So, So Art 1 habe ich den äh, schriftlich auf dem Tisch liegen lassen und keinem in die Hand gegeben. Das spielt äh, überhaupt keine Rolle. Du hast ja. den uns gegeben, ob das in die Hand ist oder du den auf den Tisch legst, ist ja nur, ähm, also das spielt keine Rolle. Du hast auch gesagt uns allen, dass du ähm, austrittst und du hast es über diverse Parteimedien veröffentlicht. Es äh, ist im Rahmen der ersten Erregung und so weiter, äh, habe ich das Ding geschrieben und am Tisch liegen lassen. Das ist richtig. Äh, Aber nach reiflicher Überlegung bin ich zum Ergebnis gekommen, dass das ein Fehler war. Und das habe ich euch auch schriftlich mitgeteilt. Äh, dann jetzt zum äh, Daten äh, zu diesem Schatzmeistertreffen. Äh, die Idee, einen äh, Rechner oder die Daten auf den Rechner zu holen, hatte ein äh, Mitglied der Versammlung. Und ein weiteres Mitglied der Versammlung hatte äh, die Idee, dann das auf den Beamer zu werfen. Man kann natürlich sagen, ich bin schuld an dem Ganzen. Auf der anderen Seite waren da auch noch andere Leute anwesend, die also länger im Vorstand sind als ich. Also ist die Frage, ist dieses Unterlassen, was ich gemacht habe, nämlich zu fragen, habt ihr alle eine Datenschutzerklärung und eben auf den Beamer zu werfen, was also alles beides nicht meine Idee war. Das muss man also ganz klar sagen, ist das mir anzulassen. Test, test, hört ihr mich? Ja, wir hören mich. Wunderbar. Ähm, wir haben da darüber diskutiert in der, in der Runde und ähm, haben auch darüber abgestimmt, dass äh, das eine Ordnungsmaßnahme beinhaltet, dieses Verhalten, Volker. Und wir haben das mit dir besprochen und du hast zu dem Zeitpunkt äh, auch eingesehen, dass das so ist. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, worauf du hinaus willst. Also du kannst das gerne machen und wir können das gerne hier alles nochmal breitreten, ähm, aber du hast zu dem Zeitpunkt dein, dein Verständnis geäußert und hast auch zugegeben, dass das ein eindeutiger Datenschutzfehl war. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das nicht öffentlich machen, aus dem Grund, dass deine Person da nicht beschädigt werden sollte und dass uns das halt eben einfach eine Menge Ärger erspart. Jetzt kommst du an und sagst, okay, wir machen das öffentlich, wir treten das breit, alles klar. Ähm, es wird aber nicht auf nichts anderes hinauslaufen, dass jetzt alle Welt weiß, dass da ein äh, Riesenfehler passiert ist und ähm, mehr nicht. Was willst du jetzt damit machen? Also mal ganz klar. Ich habe es weder eingesehen, dass es ein, ein, ein mein Fehler war, noch habe ich es zugestanden. Das muss, oh. Nein, ich habe es nicht zugestanden und ich habe keine Einsicht dafür gezeigt, denn äh, dann wäre ich ja vielleicht als Schatzmeister zurückgetreten, bin ich aber nicht. Das macht mich jetzt echt sprachlos, Volker. Ähm, jetzt, ja, ich darf, nee, darf der Volker vielleicht mal ausreden und die Situation aus seiner Sicht komplett schildern? Natürlich, Natürlich das würde ich da. danke. Dann würde ich ihn auch einfach mal ausreden lassen. Also, wie gesagt, äh, die Vorwürfe sind gemacht worden, aber ich habe in keiner Weise eingesehen, dass es mein Verschulden war und ein, äh, dieser Datenschutz, äh, die Datenschutzverletzung. Denn letztendlich haben also weder, habe ich weder äh, den Rechner rausgeholt, noch habe ich äh, den Beamer angeschlossen, von der Seite her, äh, Ist das also von anderen Leuten getan worden, zum Teil von Vorstandsmitgliedern. Und von der Möchtest Seite her äh, möchte ich also ganz klar widersprechen, dass ich irgendwas eingesehen habe. Dass ich äh, in meiner Erregung äh, meinen Austritt äh, dann auf dem Zettel geschrieben habe und liegen gelassen habe. Äh, okay, das ist meine Erregung zu, zu äh, schreiben, aber im Nachhinein war das ein Fehler. Möchtest du noch was dazu sagen? Im Moment nicht. Okay, dann hätte ich gern die Einschätzung unserer Datenschutzbeauftragten, die gerade in den entsprechenden gekommen ist. Hallo Susanne. Hallo, ich überlege, was ich sagen soll. Also, mir wurde das Szenario mehrfach berichtet. Mir wurde auch berichtet, dass Volker die Organisation der Veranstaltung hatte, also somit die Verantwortung für die Veranstaltung dass Daten über den Beamer gelaufen sind, sind natürlich alle mit irgendwo im Boot. Aber Volker hätte es unterbinden müssen, dass personenbezogene Daten über den Beamer auf die Straße gebeamt werden, zumal er mehrfach darauf angesprochen worden ist, nach den Berichten, die mir zu Ohren gekommen sind. Ich mache hier nochmal darauf aufmerksam. Der Vorstand hat das geprüft. Ich habe das auch nur entgegengenommen und weitergeleitet dass mir diese Vorwürfe zu Ohren gekommen sind. Genau, das ist noch ein wichtiger Punkt. Es wurde von mindestens zwei Teilnehmern der Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht, dass das datenschutztechnisch bedenklich wäre, so offen mit Mitgliedsdaten und Kontodaten umzugehen. Äh, Wann wurde die, dieser Einwand erhoben? Bevor gebeamt worden ist. Davon habe ich nichts mitbekommen, das muss sehr leise passiert sein. Ich möchte einen, einen Eindruck noch ähm, ein bisschen richtigstellen. Ähm, Volker, wir haben dich mehrfach gefragt, ob du noch länger Zeit für die Entscheidung brauchst. Also wirklich mehrfach. Und haben gesagt, möchtest du noch drüber nachdenken? Und du bist dann rausgegangen, bist wieder reingekommen. Ich habe dich nochmal gefragt, ob du nochmal drüber weiter nachdenken willst, woraufhin du gesagt hast, nein, ich gebe euch hiermit meinen Austritt bekannt. Wir dir dann, ähm, ich dann gefragt habe, ob du uns das schriftlich geben würdest. Du hast gesagt, ja. Wir haben dir Zettel und Stift gegeben und du hast es aufgeschrieben. So, Dann habe ich dich noch gebeten, ob du uns die Mitgliedsnummer geben würdest noch. Und daraufhin hast du deinen Mitgliedsausweis rausgeholt und dahin gepackt. Und du hast auch Stunden später noch ähm, auf Twitter und im Wiki von deinem Austritt gesprochen. Also die Erregung muss ganz schön lange gedauert haben. Die Erregung hat, genau gesagt, bis gestern gedauert. Ja. Wenn das... Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo jemand ausgetreten ist auch, dem wurde sozusagen eine Bedenkzeit gegeben, weil man äh, den äh, Betreffenden auch gerne halten wollte und der hat sich dann, dann hat er bedacht und äh, der Austritt, den hat er zurückgenommen und das wurde so akzeptiert. Im Normalfall machen wir es so, dass wir dann die Gesprächsrunde weiter öffnen und Leute dran nehmen. Wir können das gerne tun, nur bitte nicht einfach dazwischen quatschen. Das fände ich total super. Ähm, ich wollte noch die Vorstandsmitglieder, ob jemand anders noch seine Sicht der Dinge auf die Klausur geben würde. Das ähm finde ich ganz schön. Genau, also das war mit, wenn ich jetzt was sagen darf, ähm, also es war auch mit, mit Zettel und Stift, so wie ich das gesehen habe, es war sogar mein Zettel und ich glaube der Stift von wem auch immer. Und ähm, es war natürlich eine schwierige Situation, man muss es ganz ehrlich sagen, es war eine bedrückende Situation und ähm, jetzt weiß ich nicht alles, ähm, wie man es sagen darf. Ähm, jetzt, Ach, ich weiß nicht, ich ziehe erstmal noch hier. Okay, möchte noch jemand aus dem Vorstand, der dabei war, was sagen? Also bis jetzt haben ja Dennis, Facki und ich dazu was gesagt. Ach ja, genau. Oder willst du erst? Nee, ja, mach du. Genau, also so wie ich das jetzt dann auch über Twitter mitbekommen habe. Also wir können ja den Ross und Reiter beim Namen nennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was für andere Motive wirft man uns, den anderen Vorstandsmitgliedern denn teilweise vor, Dass wir den Volker aus dem Schatzmeisterteam haben wollten, Sag ich mal. Wenn es nicht die Datenschutzverstöße sein würden, also aufgrund dieser habe ich entschieden. Darf ich mal? Ja, natürlich, bitte Susanne. Ich wollte noch anmerken: Es waren insgesamt letzte Woche habe ich drei oder vier Jens, korrigiere mich. Es waren verschiedene Datenschutz. Vier, Datensch vier waren es gegen Volker. Also es waren nicht nur das, was hier dargestellt waren. Es waren noch andere. Genau, es gab noch weitere Datenschutzverstößen außer den genannten. Winnie, wolltest du was sagen? Ja, ähm, ich kann dem Ganzen nur zustimmen, was bis jetzt äh, Jens und Ronny gesagt haben. Äh, wir haben Volker mehrfach die ähm, Wahl gegeben, er möge doch bitte drüber nachdenken. Wir haben ihm die nötige Bedenkzeit gegeben. Und ähm, Er hat sie, hat gesagt, er hat sie für sich ausreichend genutzt. Ähm, zu dem Vorwurf, wir hätten Volker rausgemobbt, oder der Vorstand hätte Volker rausgemobbt als äh Schatzi, äh, dem kann ich nur vehement widersprechen. Ich weiß, dass jeder von uns Volker mehrfach Hilfe angeboten hat. Volker, brauchst du hier was? Volker, brauchst du da was? Volker, können wir dich unterstützen? Wie kommst du da voran? Und ähm, wurde nur bedingt angenommen, beziehungsweise die Antwort war, nee, es ist alles okay. Also äh, es kann uns keiner vorwerfen, dass ihm nicht die nötige Hilfe angeboten worden wäre. danke Also entschuldige bitte, das ist Blödsinn, was du da gerade sagst. Also ich muss da Winnie äh, auch beisprechen. Ich habe auch mehrfach gefragt, wie ist denn der Stand mit dem Schatze-Team, ist alles in Ordnung? Wie viele Leute hast du im Schatze-Team? Ich habe immer nur die Antwort bekommen, einige. So, das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich würde gern ähm, in den Sprechen, in den Sprechenraum gehen. Ähm, ich ich fange einfach von oben an, weil ich jetzt nicht auf die Reihenfolge geachtet habe, wann wer dazugekommen ist. Das heißt, ich fange oben bei Captain Veto an. Eher ja, hi, von mir eher was generelles als jetzt zu der Frage, was zwischen euch und ähm, Volker gelaufen ist. Das hört sich sehr, sehr, sehr unschön an und wir sind ja auch eine Partei mit Datenschutz und so und abgesehen davon ist es generell wichtig. Ähm, ich würde dafür plädieren, dass ihr euch auf jeden Fall nochmal Gedanken drüber macht ähm, oder, ja, ich weiß nicht, wie weit man das jetzt in die Öffentlichkeit tragen sollte, ähm, auf jeden Fall euch nochmal damit befasst wie viele Personen tatsächlich Zugang zu persönlichen Daten der Mitglieder haben müssen und ähm, guckt, wie man diesen Kreis so klein wie möglich halten kann. Also ich ähm, habe schon ein paar Mal darüber nachgedacht, immer wenn es darum ging, dass irgendwelche Teams um Ämter gegründet werden, was sicher ähm, notwendig ist, da Arbeit äh, zu entlasten. Aber dass man damals schaut, äh, wer eigentlich alles jetzt an Mitgliederdaten kommen muss und ja, dann eben auch drauf. schauen, dass sowas natürlich nicht mehr vorkommt. Äh, sind wir gerade dabei, wir sind gerade dabei, unsere Teams zu prüfen. Ähm, die liebe Susanne, unsere Datenschutzbeauftragte, schaut uns da ganz doll und die auf die Finger. Und ähm, wir sind halt echt gerade dabei, mehr darauf zu achten, aber ähm, ist ein guter Hinweis. Um, sorry, wenn ich noch mal ganz kurz nachhacke oder nach Sätze. Ich meine auch den Kreis derer klein zu halten, die dort mit einbezogen werden. Auch wenn es formal korrekt läuft, man hat eine DSV. Ja, dann darf man es, aber ist natürlich immer besser, wenn so wenig wie möglich, ja, zugezogen werden. Danke. Ja, natürlich. Äh, Danebott. Ja, was Captain Leto gesagt hat, kann ich unterstützen. Ich äh, würde auch dafür dazu appellieren, den Rücktritt vom Austritt zu akzeptieren, also Volker weiterhin als Mitglied der Piratendatei anzusehen und er äh, hat immer auch die Möglichkeit, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht äh, als möglich angesehen wird, einen neuen Eintritt zu erklären natürlich, aber das wäre die äh, ich würde die erste Variante vorziehen, dann habe ich den Eindruck nach den Schilderungen, dass es sich um fahrlässige Verstöße handelt gegen den Datenschutz, dass da kein Vorsatz dahinter ist, Volker hat nicht Gehabt, irgendjemanden jetzt vorsätzlich bloßzustellen oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach vielleicht ein bisschen Unerfahrenheit mit den strengen Datenschutzregeln. Da würde ich sagen, dass da vielleicht auch eine Ordnungsmaßnahme einfach reicht, wenn man das dann ahnden will. Und ja, das wäre es schon. Okay, danke. Dazu vielleicht noch die Info für die Leute, die nachkommen. Ähm, auch das war ein Gespräch und Volker, ich hoffe, ich mache damit jetzt keinen Fehler. Es war in dieser Woche nicht der einzige Datenschutzverstoß und es war auch bei weitem nicht der erste. Es gab schon vorher in den letzten Jahren äh, weitere Beschwerden über Datenschutzverstöße. Also es ist nicht neu in dem Sinn. Also entschuldige, da gab es, soweit ich weiß, einen Vorwurf. Und zwar habe ich mal über Twitter äh, mitgeteilt, dass jemand nicht Mitglied im Ortsverband Pulheim ist. Das wusste aber jeder, der diese Person persönlich kannte und der in unsere Sitzung kam, das hat also nichts mit Datenschutz zu tun gehabt. Ähm, Flo ist der Nächste. Ja, Moin zusammen, äh, Punkt 1, äh, die Bundessatzung ist da recht eindeutig, Paragraph 4 Absatz 5 sagt, jeder Pirat ist jederzeit zum sofortigen der Partei berechtigt, Textform erforderlich und ähm, deswegen sehe ich da auch keine Diskussions-, äh, gar keinen Diskussionsbedarf. Wenn Volker das erklärt hat, dann ist er ausgetreten, Punkt. Ähm. Ich würde das auch nicht hier breit treten oder so, sondern wenn, dann möglicherweise vom Schiedsgericht oder sowas klären, ähm, wenn es wenn da Bedarf besteht. Ähm, der zweite Punkt, der mich dann interessiert, ist, ähm, ja, der Volker hat eben davon gesprochen, dass es ähm, weitere Vorstände gab, die da anwesend waren, längere äh, länger äh, äh, äh, im Amt befindliche Vorstände. Möchtet dir da was zu sagen? Möchte der Volker das möglicherweise etwas ausführen? Ähm, das ist ein Punkt, der mich interessiert. Jetzt das alles nur Volker anzulassen und die anderen irgendwie rauszu also jetzt in diesem speziellen Punkt, was die anderen Sachen angeht, die anderen Verstöße, da weiß ich nicht, was da los ist, aber diesen speziellen Fall mit dem Beamer und so, wer da noch beteiligt war, das würde mich schon interessieren, insbesondere eben, wenn es Vorstände waren. Danke. Also, ja, da kann äh, ich was zu sagen. Okay, bitte. Weil es mich direkt betrifft, das war ich. Ich war auch anwesend. Ich war auch als. Eingeladene Person als, und als Mitglied, schon als aktives Mitglied des Schatzmeisterteams dort anwesend Ich persönlich habe auch diese Schulung, wenn man das mal so nennen darf, mit durchgeführt Also sagen wir mal so Ich habe mich nachher hingestellt und habe dieses eine Ticket, was da auf die Wand projiziert wurde, er, äh, erklärt Es geht also um ein Request-Tracker-Ticket, was über den Beamer auf die Wand projiziert worden ist ich war also an diesem Datenschutzverstoß mit beteiligt. Und wenn wir das hier schon breit mir ist in der Tat auch eine Ordnungsmaßnahme auferlegt worden dafür. Mich betrifft das also auch. Das bedeutet gleichermaßen, dass ich an der Entscheidungsfindung, was Volker betrifft, nicht beteiligt war, weil ich nicht anwesend war, weil ich an der Beratung halt auch nicht teilnehmen konnte. Das, denke ich mal, erklärt diese Frage. Okay, ich dann. Was sagen? Ja, klar. Hi. Äh, ja, ich finde das sehr interessant, diese Diskussion hier, und äh, aber ganz ehrlich, eigentlich geht es doch nur darum, ob dieser Austritt äh, gültig war oder nicht. Also wir müssen ja jetzt nicht, müssen wir das jetzt wirklich ewig ausbreiten, was jetzt sonst gelaufen ist. Also ich ich verstehe gerade nicht, in welche Richtung diese Diskussion jetzt sich äh, ja, entwickeln soll. Okay. Ähm, kurz, ich würde halt noch die Leute, die unten im Sprechenraum sind jetzt, ähm, würde ich gern noch dazu reden lassen ähm, halte ich für notwendig, das ist auch ein besonderer Fall, wenn, wenn der Schatzmeister austritt, ähm, das, das ist halt keine Kleinigkeit, so, da müssen wir auch drüber reden und dem ganzen, ähm, dem ganzen Raum geben so, und wenn das jetzt Zeit dauert, dann dauert das Zeit so ähm, Als ja, vielleicht liebstes. darf ich noch gerade sagen, äh, die, äh, es geht ja im Endeffekt, mein Austritt ist ja ein überhasteter, eine überhastete Reaktion aufgrund der Vorwürfe. Also ist es auch schon wichtig, die Vorwürfe darzustellen und zu sagen, welche sind die tatsächlich so schwerwiegend, äh, dass ich äh, des Amtes enthoben werden muss, denn die Alternative stand äh, für mich im Raum. Es hieß, entweder tritt zurück, Oder wir schmeißen dich raus. Also eine Sache möchte ich dazu sagen, überhastet hin oder her. Wenn jemand handschriftlich ein Austrittsschreiben formuliert, das unterschreibt, dafür Bedenkzeit bekommt. Wir sind alle über 21 und geschäftsfähig und sind für unsere Unterschriften und Handlungen, die wir machen, verantwortlich. So, ähm, das, das ist, äh, du, du kannst doch nicht, wenn du irgendeinen Vertrag unterschreibst oder irgendwas anderes sagen, ich war gerade nicht gut gelaunt, deswegen äh, war das übereilt so. Ähm, wir haben dir wirklich Zeit gelassen und dich mehrfach gefragt, ob du noch mehr Zeit haben möchtest. Und du hast es dann mehrfach verneint. So, also so überhastet kann das gar nicht gewesen sein, weil du hattest immerhin genug Ruhe in einer leserlichen Handschrift, das auf dem Blatt Papier aufzuschreiben. Und ähm, ich, ich denke, du bist geschäftsfähig, auch da geschäftsfähig gewesen. Ähm, laut Satzung ist ein Austritt mit sofortiger Wirkung gültig, wenn man den auf dem Blatt Papier geschrieben hat. So, das ist meine Einschätzung dazu. Susanna als nächstes. Äh, ich wollte euch nur alle mal so ein bisschen ermahnen, weil... Seid bitte ein bisschen vorsichtig. Mir geht das hier langsam zu weit von wegen der Persönlichkeit. Danke im Übrigen, Stahlrabe, dass du dich vorhin selbst gemeldet hast. Sonst hätte ich einschreiten müssen. Also passt da ein bisschen auf, auch wenn es hier um andere geht. Also es ist nur Volker, der da gesagt hat, er möchte. Ansonsten ist das alles strengster Datenschutz, was wir hier bereden. Okay, danke Susanne. Äh, genau, das habe ich eben vergessen, weil es wurde gefragt, wer da noch alles mit anwesend war. Ähm das werden wir mit den Leuten klären, die da anwesend waren und euch jetzt gerade in diesem speziellen Fall, weil es da auch um, um äh, Datenschutzvergehen geht, mit, mit denen klären und nicht hier jetzt mit euch. Ähm, wir kommen zum nächsten, Sami ist die nächste. Ja, im Datenschutz und Transparenz, das sind zwei so Dinge. Äh, was äh, unter den Datenschutz fällt, äh, ist klar, das bleibt auch darunter, muss auch darunter bleiben. Aber die Äußerung von Volker, auf die der Flow eben schon kam, es waren zwei Vorstandsmitglieder anwesend. Stahlraber hat es nun eben von sich selbst gesagt, was ich sehr gut finde. Ich danke dir dafür. Ein zweites Vorstandsmitglied. Ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass wenn das jetzt unter den Datenschutz fällt, wer an dieser Schatzmeistersitzung beteiligt war, wer da war, nicht genannt werden kann, das bietet nur Anlass zu den wüstesten Spekulationen und es wird nur unschön. Also es wäre schon ganz gut, wenn derjenige selbst sagen würde, ich war noch dabei. Danke. Achso, Ach so, es waren es war exakt diese beiden Vorstandsmitglieder da. Es war kein weiteres Vorstandsmitglied anwesend. Ja, ich also, also, habe haben wir nur dann mal gehört, Entschuldigung, ich habe nur gehört, wie Volker sagt, es waren noch zwei Vorstandsmitglieder da. Also üblicherweise ist das so, dass auch solche Schatzmeistertreffen dokumentiert werden. Ich weiß nicht, ob es ein Pad gibt. Ich glaube nicht, dass der Datenschutz bei einem öffentlichen Schatzmeistertreffen greift, denn es muss jedem klar sein, dass in der Regel auch eine Anwesenheitsliste und vielleicht sogar ein Wortprotokoll geführt wird. Ich weiß nicht, sicherlich haben wir das da nicht gemacht. Aber das kann jederzeit passieren. Also, ähm, dass wir uns jetzt hier noch... Äh, darüber Gedanken machen müssen, ob wir sagen dürfen, wer da anwesend war oder nicht, das halte ich ein bisschen für übertrieben, ehrlich gesagt. Es, ich finde, es spielt aber in, in dem Fall, wo wir um diesen einen speziellen, nämlich ist der Rücktritt von Volker gültig oder nicht, okay. so, äh, wo wir darüber reden, äh, spielt es letzten Endes keine Rolle. ist der nächste. Ich habe meine Frage nicht beantwortet, Entschuldigung. Äh, was war die meine Frage? Volker hatte von zwei weiteren Vorstandsmitgliedern gesprochen, die da anwesend äh, gewesen sind. Ne, sind aber nicht, oder? Also. Das waren Volker und Stahlrabe damals. Das war das nicht war. mal. Genau, also, genau, das waren so das nicht klar. Schluss Volker 2, sondern inklusive Volker 2. Ich klar, bedanke mich. Ja, hallo. Ich sehe hier 1 plus x Probleme. Das erste Problem ist, ist Volker zurückgetreten, nicht zurückgetreten oder sonst irgendwas und ein Stapel andere Probleme. Die anderen lasse ich jetzt mal beiseite. Könntet ihr damit aufhören, das erste Problem jetzt und hier zu besprechen, euch gegebenenfalls jemanden suchen, der vermittelt in diesem Gespräch und das aufhören, hier zu diskutieren, bevor Menschen beschädigt werden? Danke. Das war unsere Absicht bei der ganzen die, die ganze Zeit. Und ja, ich unterstütze das. Ähm, ja, und ich sage ganz klar, ich bin nicht zurückgetreten. Äh, Nixus. Ja, ich bin irritiert. Ich sag mal vorweg, ich war wahrscheinlich sogar auch in dem gleichen Raum, aber auf der ersten Etage anwesend und habe an einer Vorstandssitzung des KV Düsseldorf teilgenommen, nichts gehört und definitiv auch nicht die Projektionsfläche gesehen. Das ist aber nicht so spannend. Ich finde, und das tut mir wirklich für die Beteiligten sehr leid, man kann das Ganze nicht ohne den Zusammenhang sehen, dass Volker nicht gewollt war. Das ist auf der Wahlversammlung sehr deutlich artikuliert worden. Ich muss jetzt auch nicht sagen, von wem. Es gibt Leute, die sich dann dafür entschuldigt haben und wenn man das völlig glaubt, trennen zu können, dann ist das, um es vorsichtig oder freundlich zu formulieren, nicht besonders glaubwürdig. So, Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich würde euch allen dringend raten, gesamt eure Standpunkte, die hier geäußert sind, wurden nochmal zu überdenken. Damit meine ich insbesondere auch dich, Jens. Ja, ich werf dir den nicht vor. Ich sage nur, überdenke das, was du hier gesagt hast. Diese Eindeutigkeit, mit der hier unterstellt wird, dass jemand ausgetreten ist, der selber sagt, er hat es überhastet, übereilt getan und er nimmt diesen Ausdruck damit quasi zurück. Das komplett zu ignorieren und sich auf den Standpunkt zu stellen, da hat ein Zettel oder ein Blatt Papier auf dem Tisch gelegen und da hat das drauf gestanden. <lacht> okay. halte ich ähm. für zu wenig, sorry, ich möchte nur aussprechen, ich stelle auch gar keine Frage und dann bin ich fertig. Das halte ich für zu wenig. Ja. Also egal, wie man über Volker denkt oder nicht denkt, das ist völlig irrelevant. Hier gibt es eine ganz eindeutige Position von Volker, die ist diametral zu der Vorstandsposition, die hier geäußert wird. Und nochmal als letztes, Jeder, ich habe das in den anderen Chat reingeschrieben, das kommt bei dem iPad nicht durch, der anwesend war und jetzt sagt, das hätte nicht sein dürfen, was da geschehen ist, hätte deutlich mehr tun können und müssen, als darauf hinzuweisen. Er hätte es nämlich aktiv verhindern können, in Zweifelsfall, indem er zum Projektor geht und einen Stecker zieht. Das ärgert mich ziemlich. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Okay, also es hat einfach einen Datenschutzverstoß gegeben und du kannst jetzt da spekulieren und jeder kann spekulieren, wie er lustig ist. Wir haben da ausgiebig darüber diskutiert und, was, und versucht herauszufinden, was schwerer wiegt. Du kannst da gerne äh, dir über uns eine Meinung bilden, aber wir haben diesen Entschluss auch mit Volker letztendlich zusammengetroffen. Wir sind nicht ausgetreten, Volker ist ausgetreten und es macht keinen Sinn, jetzt hier äh, sich darüber das Maul zu zerreißen. Ähm, ich würde bitten, ähm, dass wir an der Stelle die Diskussion abbrechen. Ähm, wir werden mit Volker nochmal Kontakt aufnehmen und äh, uns zusammensetzen aber ähm, das macht an der Stelle jetzt keinen Sinn mehr und ich bitte alle Beteiligten ähm, das jetzt auch abzubrechen, weil sonst werden Leute wirklich beschädigt und das möchte ich nicht Darf ich nochmal? Äh, ja Also eine äh, Sache, die Volker vorhin gesagt hat auf die ist hier gar nicht eingegangen worden er hat es so dargestellt, es sei ihm gesagt worden, tritt zurück als Staatsmeister oder wir schmeißen dich raus Dazu hätte ich gerne noch eine Stellungnahme Ähm, es stimmt, wir haben über Ordnungsmaßnahmen gesprochen und aufgrund der Schwere des Verstoßes haben wir auch über die Ordnungsmaßnahme nachgedacht, ähm, die Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden, ent zu entziehen. Ja. Aber ich möchte dazu sagen, bevor es dazu gekommen ist, irgendeine Ordnungsmaßnahme auszusprechen, hat er ja, ist er ja nun mal aus, ausgetreten, hat diesen Zettel geschrieben und hat dann die Klausur verlassen und äh, also ja Also Aber ich meine im Raum, ne? Ich glaube Maya ist irgendwie noch on ähm, jetzt ähm, ist das in meinem Gedächtnis so gewesen, dass geäußert wurde ja, ich trete zurück und äh, ja, dann brauche ich ja nicht mehr Pirat sein und hiermit trete ich auch aus und äh, damit ging das irgendwie so weiter also ich glaube nicht, dass der Austritt äh, das Verlieren des Amtes nach sich gezogen hat sondern dass zwei getrennte Prozesse in diesem, in diesem Zeitpunkt waren, ähm, ja genau. Also dazu kann ich ganz klar sagen, ich bin nicht als Schatzmeister zurückgetreten. Ich habe in meinem ja, verwirrten Zustand, wenn man so will, anschließend habe ich sogar mein Auto gesucht, diesen Zettel ausgefüllt und habe ihn auf um Tisch liegen lassen. Kann jemand anders die Versammlungsleitung übernehmen, bitte? Könnt ihr das Thema bitte jetzt einfach beenden? Ja, ich glaube auch. Kann ich jemand jetzt. anders die Versammlungsleitung bitte übernehmen? Maya du oder Patrick? Ich kann gerade nicht, weil mein Mumble hakt wieder wie üblich. Das ist leider so seit äh, in dem letzten vorletzten Update. Also ich, ich Wie gesagt, jemand von ähm, das vielleicht macht für euch. Nee, äh, ich würde sagen, wir beenden das äh, Thema jetzt an der Stelle. Das bringt nichts, wir drehen uns da im Kreis. Es sind alle Informationen auf dem Tisch. Volker besteht auf seiner Version, wir bestehen auf unserer Version. Und ähm, wir werden da einen Weg der Mediation nochmal suchen, sei es mit dem LSG oder wie auch immer. Aber Fakt ist, Volker ist ausgetreten und diese, diese Situation muss er erstmal so an sich akzeptieren. So, und da, da geht es auch kein Weg zurück. Und wir müssen jetzt darüber reden, was wir mit der jetzigen eingetretenen Situation machen. Ähm, mehrere Leute haben darüber schon diskutiert, dass wir ein, äh, eine Nachwahl, eine Neuwahl eines Schatzmeisters brauchen und zwar in einem außerordentlichen äh, Landesparteitag. Das heißt, wir müssen jetzt einen Termin finden und es gibt einen Antrag ähm, dazu, ich glaube von ähm, Fullerin, dass ähm, wir den auf dem kommenden Tag der politischen Arbeit machen. Ähm, ich würde meine Kollegen jetzt an der Stelle bitten, ähm, was sie davon halten, dass wir den Vormittag des äh, Tages der politischen Arbeit in Kleve, die Halle ist schon reserviert, dazu nutzen, den Posten des Schatzmeisters neu zu besetzen, neu zu wählen und äh, den zweiten Teil des äh, Tages der politischen Arbeit zu begehen. Ich würde die Leute bitten, die jetzt im Sprechenraum sind äh, und zu dem Thema nichts zu sagen haben, bitte in den Zuhörerraum zu gehen und die Leute, die dazu was sagen möchten, in den Sprechenraum zu kommen. Dankeschön. Ich möchte was dazu sagen. Ja. Können wir zu einem ALPT einladen, bevor das Ganze geklärt ist? Also müssen wir das jetzt besprechen oder äh, ne? Ich will wir können, keine Diskussion abbrechen, aber wir können das jetzt das besprechen. Schwierig. Das ist ein Vorschlag äh, unsererseits, den wir auch schon äh, mit einzelnen Leuten auf Twitter und per Mail äh, überlegt haben. Auf der Mailingliste wurde das diskutiert und ähm, die Einladungsfrist für einen außerordentlichen Landesparteitag liegt bei sieben Tagen. Und ähm, Ich glaube, die Frist für Anträge ist, glaube ich, eh gestern abgelaufen. Weiß nicht, Daniel, korrigier mich da, du bist der Satzungsfreak. Also bei einem ALPT äh, wäre ja eh keine Anträge in dem Sinne, sondern da wäre dann ja nur Nachwahl. Ja, es gab Überlegungen, dass man äh, noch einen Satzungsänderungsantrag auf äh, stellvertretenden Schatzmeister einbringt oder so Scherze. Es kam einer rein, der theoretisch auf Fristgericht wäre, aber letztendlich würden wir bei so einer Veranstaltung die Tagesordnung festlegen. Was aber Tagesordnung steht, wird halt in dem Zuge dann behandelt ja, und gut. So, und äh, ich muss auch noch mal eine Sache trotzdem trotz noch loswerden, einfach um die Faktenlage mal auf den Tisch zu legen, weil sonst macht diese Diskussion auch wieder keinen Sinn. Äh, es fand halt ein Austritt statt. Ich freue mich auch, wenn wir diesen Austritt zurücknehmen können. Bzw. Volker kann den ja auch zurücknehmen. Das haben wir auch schon mal anderen Leuten gemacht. Das heißt aber nicht, dass jemand, der ausgetreten ist, automatisch seine Ämter wieder zurückbekommt. Ja, das hat es nicht also gegeben Die ist, wir haben keinen Schatzmeister und dementsprechend kann man das auch machen. Zumindest so sehe ich das und ich hoffe, das ist plausibel genug, dass der Rest das dementsprechend auch so sehen kann. Danke. Danke. So, gibt es zu dem Thema Gegenvorschläge? Wir haben jetzt eine Option auf dem Tisch. Gibt es noch irgendwelche anderen Vorschläge, die das Ganze in irgendeiner Form beschleunigen würden oder verbessern würden? Ich hätte eine kurze Frage, nur um das mal kurz zu klären. Ähm, sehe ich doch richtig, dass wenn ich eine E-Mail e oder irgendein anderes Medium benutze, was mir zu, also mich eindeutig zugeordnet werden kann und ich darüber einen Austritt formuliere, dass der anerkannt wird? Ja, natürlich. Gut, dann hat mir das mich auch geklärt. Gut, aber hier... Nochmal, Twitter ist a. kein Parteimedium und b. wer sagt uns ganz sicher, dass der Account, über den gekommen ist, dass Volker Neubert ausgetreten ist, definitiv sein Account ist oder dass dieser Account nicht gehackt wurde. Jetzt, wir sind weiter mit der Diskussion. Also das, diese Spekulation möchte ich jetzt nicht in der äh, Vorstandsrunde diskutieren. Da haben wir wirklich keine Zeit für. Ähm, gibt sonst noch Wortbeiträge, die zu dem Thema äh, ALPT und ähm, Zeitpunkt und sonst irgendwas ähm, gelten? Ja, ich hätte eine Frage. Bitte. Ist, ist unser äh, Programm auf dem, äh, auf, dem, äh, Quatsch, auf dem Tag der politischen Arbeit äh, so knapp gefasst, dass wir da mit einem knappen halben Tag auskommen? Äh, das halte ich für äh, sehr fragwürdig. Denn wir haben einiges äh, zu tun und zu diskutieren und äh, einiges an Programmen steht ja auch schon. Äh, ist es, besteht die Möglichkeit, dass wir äh, den Sonntag noch mit dazu haben, mit der Halle? Und ja. den. das wollte ich gerne wissen. Das gibt's. Ähm, Timmy hat äh, mir persönlich gesagt, dass die Halle 400 Euro am Tag kostet. Das ist, glaube ich, mit die günstigste Halle, die wir für einen LPT je hatten. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, da den TDPA zu machen. Insbesondere. Muss ich korrigieren. Ja. 410 Euro pro Tag. Genau. War hatte ich doch so ungefähr richtig in Erinnerung insofern ja es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen wir machen einen zweiten Tag äh, nur Tag der politischen Arbeit dann für die Leute die beispielsweise jetzt den Samstag es nicht schaffen oder die äh, Leute die es Sonntag nicht schaffen das heißt man hätte schon die Möglichkeit noch einen zweiten Tag dazu zu nehmen aber ich würde gerne dazu auch die, die Meinung meiner Vorstandskollegen hören ähm, jetzt wenn es nicht unbedingt dringend ist im Sprechenraum äh, ja, kommt ihr mal zu Wort. Ja, also ich fände das mit der Option, ähm, ein ALPT beim also am Tag der politischen Arbeit zu machen, nicht schlecht. Also es wäre ja keine sehr lange Veranstaltung. Aber äh, also gehe ich mal von aus. Ich fände es ganz gut, weil es halt Zeit äh, und auch Geld spart. Haben ähm, andere Stimmen? Also ihr wisst, dass ich mich ja auch schon ein bisschen mit Schatzmeisterdingen beschäftigt habe und ich möchte das auch nochmal bekräftigen. Äh, so ohne weiteres können wir uns einen weiteren LPT in diesem Jahr einfach nicht leisten. Außer wir finden eine Möglichkeit, so wie zum Beispiel hier diese Notfalllösung in Kleve, äh, die Kosten ganz stark in Grenzen zu halten. Ähm, von daher, wenn ein ALPT nötig ist, ob das jetzt so ist oder nicht, mag ja noch entschieden werden, aber wenn der nötig sein sollte, halte ich das für die eigentlich einzig vernünftige Lösung, das, das dort in Kleve zu machen und ähm, dann vielleicht den halben Vormittag wirklich dafür zu opfern, dann möglicherweise die Slots auf den Nachmittag zu legen, die der TDPA uns äh, zu bieten hat, äh, dass wir das alles an einem Tag schaffen. Also ein zweiter Tag im Notfall, wenn dafür gute Gründe noch vorgebracht werden, ich sehe im Moment keine guten Gründe dafür. Ich persönlich bezweifle auch, dass ein zweiter Tag auch zeitlich notwendig ist, weil die Tagesordnung, die wir dann da haben werden, die umfasst halt ein, zwei Punkte und ich denke, das kann man, können wir wirklich auch in einer Stunde abhaken letztendlich. Ich bin, nicht, ich bin sicher, wir werden da nicht äh, 20 Kandidaten stehen haben, sodass wir erstmal eine Stunde lang auf Kandidatenvorstellungen und sonst was verbraten, sondern dass das sowieso relativ schnell über die Bühne gehen wird. Oh, jetzt machst du ihn fast auf. Ähm, nein, aber auch ich sehe das ähnlich wie der Starrago und der Daniel. Ähm, da wir sieben Tage Ladungsfrist haben, sollen wir nicht erstmal abwarten, ob wir einen brauchen oder nicht? Korrekt. Ja. Also ich meine, wir müssen heute nichts beschließen. Ähm, sieben Tage reichen völlig aus. Die Halle ist gut für den Tag. Ähm, also Kandidaten werden sich auch in der Woche finden. Ich mache ja. jetzt auch nochmal einen Vorschlag, um, die, um das jetzt hier abzukürzen. Ähm, In einer Woche ist wieder Vorstandssprechstunde. Wer Diskussionsbedarf hat ähm, zu dem LPT, zu der Location, zu der Durchführung oder sonst was, der möge bitte nächste Woche Donnerstag in die Vorstandssprechstunde kommen. Dann können wir darüber sprechen. Und in zwei Wochen auf der Vorstandssitzung sind wir vielleicht schon schlauer, was die Notwendigkeit angeht. Ja, ich äh, möchte auch noch dazu zu bedenken geben, dass wir, ähm, was natürlich leider nicht so ganz geklappt hat, wir hatten auf der letzten Klausur, ähm, Hier in Düsseldorf durchaus auch das Thema äh, TDPA auf der Tagesordnung und haben äh, uns innerhalb des Vorstands äh, zu den unterschiedlichen Bereichen Gedanken gemacht und haben uns in Gruppen aufgeteilt. Ähm, diese Gruppen werden morgen äh, bei der Fra Fraktionsklausur... Mit der Fraktion zusammen ähm, Dinge erörtern, inwieweit wir den Tag der politischen Arbeit auch gestalten können, weil es natürlich sehr wichtig ist, dass wir die Fraktion damit im Boot haben und dass wir uns äh, auf dem Tag der politischen Arbeit auch über eine, ich sag mal, Priorisierung von Themen, eine, eine ähm, Kampagnenfähigkeit erarbeiten. Ähm, ich glaube, jedem ist klar, dass das kein Tag der politischen Arbeit wird, wie wir ihn bisher kennengelernt haben in kleinen Arbeitsgruppen, sondern dass das durchaus auch äh, Debatten geben wird zur Ausrichtung der Partei und zur Schwerpunktfestlegung der Partei. Äh, insofern lasst uns morgen den Tag vielleicht abwarten, dann sind wir auch nochmal eine Spur schlauer. Mit den paar Leuten, die vom, von der Fraktion dabei sind. Und ähm, dann nächste Woche in der, in der, in der Vorstandssprechstunde ähm, dann auch nochmal darüber reden. Und dann legen wir uns dann ähm, in zwei Wochen auf der äh, Vorstandssitzung fest. Was haltet ihr davon? So, gibt es dazu noch äh, wichtige Redebeiträge äh, im Sprechenraum, die äh, in irgendeiner Form etwas ergänzen? Ja. Okay, Christopher. Du hast eben eine Frage gestellt, ob es Alternativvorschläge gibt. Ich äh, konnte jetzt dem Verlauf nur bedingt folgen, weil einerseits scheint festzustehen, es ist ein Austritt erfolgt und wir haben keinen Schatzmeister. Andererseits stellst du die Frage, ob ein ALPT notwendig ist. Und ich mache den Alternativvorschlag, setzt euch zusammen und zwar mit wirklich neutraler, das heißt externer Beratung, die nicht beteiligt war, die mit halbwegs soliden juristischen Fachkenntnissen ausgestattet ist, wo die Herr Volkes mit. Nixus, sorry, ja, aber darf die ich die Sache ist mal ausreden? Durch. Nein, Nein Entschuldige, du hast bitte. Eben eine Frage gestellt. Nein, aber es geht jetzt nicht darum, was mit Volker ist, sondern es geht darum, was wir mit dem mit dem LPT und mit dem TdPA machen. Die Sache haben wir eben beendet und ich möchte das jetzt nicht nochmal diskutiert wissen. Punkt. Ich habe einen Vorschlag gemacht auf deine Frage hin und du hast die Frage gestellt, gibt es dazu Alternativvorschläge? Ja, aber es ging speziell um diesen Termin und nicht um die Frage, ob wir den Termin überhaupt stattfinden lassen. Du hast eben selber gesagt, dass der Termin unter Umständen gar nicht nötig ist. Das na ja. egal. Tu, tu mir den Gefallen... Nee, ich ähm, tue dir keinen Gefallen. Du kannst mich hier abwirken, rausschmeißen, das ist mir ziemlich egal, aber dann tu das. Aber einen Gefallen kannst du ja nicht erwarten. Bitte, dann rede, wenn dich das glücklich macht. Nee, das macht mich alles ziemlich unglücklich, was hier abläuft und das sage ich sehr ernsthaft. Aber ich meine sehr ernsthaft... Mein Vorschlag und ich wiederhole ihn nochmal: Setzt euch zusammen, holt euch externe Beratung, denn ich finde hier gar nichts eindeutig. Und das ist mein Vorschlag. Und davon hängt ab, ob ein ALPT notwendig ist und davon hängt ab, ob wir einen Schatzmeister haben oder nicht. Und wenn ihr das nicht tut, dann ist das eure Entscheidung. Aber dann habt ihr meinen Vorschlag halt ignoriert. Das ist in Ordnung. Und das war es dann auch tatsächlich. Glücklich macht mich das wirklich nicht. Ich habe doch eben, ich habe doch eben gesagt, dass wir das sowieso machen, Christopher. Ich verstehe nicht, warum du da jetzt nochmal nachkartest. Aber gut, machen gut. Wir. Ich bin haben wir, haben Ach, wir so angenommen und äh, machen wir parallel. Aber äh, wir müssen natürlich auch gucken, wie es in einem anderen Fall weitergeht. So. Ja, ich hatte da noch einen. Ja. Ähm, falls das so passiert und uns ein halber Tag TDPA wegfällt, wollte ich nur mal in den Raum werfen. Wir haben bisher immer zwei TDPAs gemacht. Man könnte ja auch mal drüber nachdenken, einen dritten zu machen in einem Jahr, wenn das organisatorisch geht. Und ähm, sicherlich finanziell... Lange nicht so teuer wie ein LPT. Vielleicht können wir auch mal einen vierten machen, ich weiß es nicht. Ich schmeiß das nur mal als Vorschlag in die Runde, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Aber ich glaube, es spricht vielleicht gar nicht so viel dagegen, dann einfach später das nochmal einen weiteren Tag zu machen und weitere politische Arbeit zu tun. Du meinst dann ja. im äh, Dezember oder so? Ja, oder Januar, Februar. Mhm. Wie es halt so kommt, passt, was wir so anträgen und und Redebedarf haben. Es mhm. geht ja noch mal, vielleicht auch relativ kurzfristig, ich erinnere mich an diese Schule in Düsseldorf, ähm, Nein, Vielleicht brauchen wir da nicht so viel Vorbereitung. <lacht> okay, so. oder irgendwo anders. Nein, gibt ja auch andere ich will Schulen. nicht schon wieder TDPA machen. Ja, ich weiß das Rest. Recht, das ist natürlich auch eine günstige Möglichkeit und ähm, ich glaube aber, dass diese Schule leider nicht mehr verfügbar ist. So, jetzt ist also der äh, Lebring mal noch in den Raum gehüpft. Ich würde aber Daniel, du wolltest noch was sagen, Stahlrabe. Ganz kurz dazu: Ein TDPA ist ein Barcamp. Und auf dem Barcamp gibt es auch relativ kurzfristig immer die Organisation, was, wie, wann, wo stattfindet. Warten wir das Ding doch erstmal ab. Und wenn man dann feststellt, dass es viel zu viel Bedarf an Redeslots oder an, an Arbeitsslots gibt, kann man immer noch überlegen, einen neuen zu machen. Und wenn nicht, dann bleibt es eben einfach dabei. Und ich würde jetzt echt gern mit der TO weitermachen. So, oh, ähm, zu dem Thema noch, äh, Lebrink mal, oder? ja, ja. Ich würde durchaus mal darüber nachdenken, vielleicht auch mal einen zweitägigen TDPR zu machen oder dann halt einen anderthalbtägigen. Das halte ich durchaus für eine Option. Okay. Ist tief in die Nacht. Atemlos. <lacht> Bitte keine falschen Zitate jetzt an der Stelle. So, äh, gut, ich denke, Danabot, du hast dazu auch noch was zu sagen, sonst würde ich dich bitten, in den Zuhörerraum zu hüpfen. Ich hüpfe, ich habe nur vergessen, mich zu entfernen. Jojojo, jo, jo. kein Stress. Alles klar, so, das heißt. Wir haben jetzt ganz viel Text im Pad und sind, glaube ich, soweit ich das sehen kann, äh, bei einer Wiedervorlage, Zeile 343, Ticket Nummer 119551. Das ist eine Wiedervorlage vom Antrag auf finanzielle Unterstützung der Demo Glücklich ohne Überwachung. Antragsteller ist die Piratenpartei Hessen und zwar der KV Frankfurt. Und da geht es darum, dass Sie fragen, ob wir diese Demo, die am 1.11. stattfindet, in Frankfurt ähm, finanziell unterstützen. Das letzte Mal, kann ich mich erinnern, haben wir äh, gesagt, wir wissen noch nicht so genau, wie unser Budget aussieht. Ähm, es sollte eine Budgetüberarbeitung geben. Ähm, Daniel, kannst du jetzt so einen Zwischenstand abgeben? Kannst du absehen, ob wir unter dem Budgetposten Sonstiges ähm, für solche Dinge einen gewissen Spielraum haben? der Budgetposten ist an der Stelle überhaupt nicht entscheidend wenn der in der Wirtschaftsplan wenn die Grundlage des Wirtschaftsplans wie er damals angelegt wurde äh, nicht so eingetroffen ist wie die Prognose war dann brauchen wir auch nicht in die Budgets zu gucken und äh, es gibt aktuell den Antrag mehrfach den Budgetplan zu überarbeiten bzw. den Wirtschaftsplan anzupassen das ist aus Gründen natürlich wie ihr wisst noch nicht passiert ich würde mich darum kümmern, dass wir kurzfristig äh, mal da drauf gucken, ähm, das dürfte relativ einfach sein, einfach mal die Einnahmenseite anzugucken und die tatsächliche Einnahmen bisher gegenüberzustellen mit den prognostizierten Einnahmen und ich schätze mal, dann wollt ihr keine Zuschüsse mehr an, an andere Elfhaus geben, dann werden, werden wir uns Gedanken darüber machen müssen, wo wir noch Geld sparen, damit wir einigermaßen im Soll bleiben, meine Meinung dazu. Okay, ähm, gibt es dazu andere Meinungen noch im Vorstand? Das heißt, du deine Empfehlung ist im Prinzip, diesen Antrag abzulehnen? Zunächst mal ja, geht nicht anders. Okay. Aus Hessen jemand? Genau, die Frage äh, erübrigt sich aber, glaube ich, ähm, weil wir haben ja letztes Mal schon darüber diskutiert, dass wenn wir sagen, wir können über das jetzige Budget keine Auskunft geben, Und äh, im Moment ist die Schatzmeisterei eben auch dadurch, dass Daniel das erst seit einer Woche übernommen hat, äh, natürlich natürlich nicht ähm, aussagefähig und das das darf man ihm auch nicht übernehmen. An der Stelle ähm, können wir zu dazu kein Geld ausgeben momentan unter einem Posten, der letztendlich nicht definiert ist und der letztendlich auch nicht abschätzbar ist. Also das heißt, wenn wir uns in Minus bewegen, würden wir jetzt Geld ausgeben, was wir nicht haben. Das möchte ich persönlich sehr gerne verhindern. Insofern würde ich jetzt äh, auch angesichts der Tatsache, dass keiner mehr im Sprechenraum ist und meine Kollegen bisher keine Gegenrede geben, das Ding zur Abstimmung stellen. Timmy. Timmy ist, glaube ich, gerade AFK. Daniel? Dagegen. Äh, Dennis? Ja, auch dagegen. Winnie? Dagegen. Ich bin auch dagegen unter den momentanen Umständen. Maja? Ich bin unter den momentanen Umständen auch dagegen. Dagegen. Also Timmy hier. Ah, okay, danke Timmy. Daniel? Ja, ich fürchte, wir müssen, sollten der äh, Empfehlung folgen, ne? Dagegen. Und Dance, bitte. Ja, auch. Lieber KV Frankfurt, falls ihr uns hier zuhört oder in irgendeiner Form das Protokoll seht oder hört, die Aufnahme hört, es ist nichts gegen diese wundervolle Demo. Nehmt es bitte nicht persönlich, aber wir haben im Moment einfach andere Probleme. Beim nächsten Mal wieder gerne. Dankeschön. So. Nächster Antrag, ähm, Ticket Nummer 120276, Tool für Umlaufbeschlüsse, Workflows abbilden. Antragsteller Fullerinnen, Unterstützer Keinshand, Antrag. Der Landesvorstand beschließt, dass seine Mitglieder ein Profil beim Kandidatenportal anlegen und versuchen, in Zukunft das Tool für Umlaufbeschlüsse zu benutzen. So, jetzt kommt eine relativ lange Beschreibung. Ich glaube, die lese ich jetzt einfach mal nicht vor. Es geht darum, ähm, dass im Piratenportal, das ist ein Tool, was, ähm, soweit ich weiß, Fullerin äh, größtenteils im Alleingang programmiert hat, ähm, was es schon zur Aufstellungsversammlung der Piraten NRW für die Bundestagswahl gab und ständig erweitert wurde mit unterschiedlichsten Funktionen, dass man sich dort anmeldet und... Ähm, dann Anträge einreichen kann. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne den Fulleren zu Wort kommen lassen, der den Antrag auch gestellt hat. Äh, erzähl uns doch mal was zu dem Antrag. Ähm, ja, ich habe gerade einen Link an den Baum gepostet äh, mit ein paar Bildern auf einer Webseite, damit ihr zu dem, was ich sage, auch ein paar Bilder sehen könnt. Im Wesentlichen will ich euch, dem Vorstand und ein paar Leute, die euch bei der Arbeit helfen, äh, eine Menge Arbeit abnehmen und äh, eine ganze Menge von dem, was ihr so macht, automatisieren. Ähm, ich habe was programmiert. Da kann jeder die A Anträge an den Vorstand äh, über das Portal eingeben. Die erzeugen dann automatisch ein Ticket. Und dadurch, dass das auf diesem Weg eingereicht wird, kann ich eine ganze Menge automatisieren. Zum Beispiel äh, bei einem VKV-Antrag die Summe direkt in ein Tabellenblatt für den jeweiligen VKV eintragen oder in den Budgetplan von einem Budget oder, oder, oder. Aber, Aber das, das ist, ist Zukunftsmusik, das geht hauptsächlich darum, äh, auch wenn das schon klappt, das könnt ihr auf den Bildern sehen, die ich da äh, auf, über den Link verschickt habe. Ähm, Im Moment geht es darum, wenn ihr derzeit Umlaufbeschluss macht über den Trecker, dann kriegt jeder von euch, ich würde mal sagen, zehn, elf, zwölf E-Mails, zu diesem Umlaufbeschluss, weil irgendwie für jeden so ein Dings reingeht. Stattdessen könnt ihr das so haben, dass ihr eine E-Mail kriegt mit dem Antragstext und unten auf Bild 8, das letzte auf der Seite, kann man sehen, da steht der Antragstext und drunter gibt es drei Buttons, ja, nein, Enthaltung. Und die könnt ihr einfach drücken und dann ja. wird das Abstimmungsergebnis automatisch gezählt und der Umlaufbeschluss veröffentlicht. Das würde euch Arbeit sparen. Die Idee ist, das Ganze wird nur funktionieren, wenn ihr eure tatsächlichen Arbeitsworkflows mal mit mir durchgeht, damit ich die entsprechend anpassen kann. Kurze Zwischenfrage. Wir arbeiten ja jetzt mit diesem Request Tracker worüber wir die Umläufe machen. Das wäre aber dann eine Lösung, die losgelöst wäre. Das heißt, wir hätten dann zwei Tools. Das heißt, wir hätten einmal dieses Tool zur Kontaktaufnahme und Besprechung von Anträgen und äh, ein extra Tool jetzt in Form des Piratenportals, ähm, wo wir nur die Umläufe machen, oder? Es läuft darauf hinaus, dass das Tool über die Request-Tracker-API äh, alles, was ihr auf dem Portal macht, wenn das am Ende funktioniert, als Kommentar hinten an das Ticket packt. Das würde bedeuten, wenn ich das jetzt nochmal, dass wir nicht zwei Tools haben, also wahrscheinlich installiert haben, aber eben nur ein Tool nutzen. Ich habe ich hab, ich hab mal eine kurze Zwischenfrage. Hat äh, jemand im Vorstand äh, Lust, sich da nochmal mit dem Fullerin zusammenzusetzen, äh, um das äh, wirklich genauer zu beleuchten und mal reinzugucken? Und das, das nochmal ähm, anhand der Arbeitsprozesse, die wir haben, vielleicht äh, zu analysieren? Ja, ja äh, das habe ich bereits mit dem Fullerin auf der einen Seite schon gemacht äh, und ich befürworte dieses Tool ganz klar. Okay, und äh, die Frage ist, ist nicht, ob das in unsere Arbeitsprozesse reinpasst, sondern die Frage, die man sich stellen muss, ist wirklich, können wir nicht unsere Arbeitsprozesse dadurch verbessern und, ja. und vielleicht auch unsere Arbeitsprozesse nach dem Tool anpassen? Weil, wenn die ganz klar einen besseren Workflow liefern, ähm, ja, dann bin ich dafür. Und das, was ich bis jetzt schon im Beta-Test oder beziehungsweise mal überhaupt in Entwicklung durch Fake-Umlaufbeschlüsse, äh, die man zum Testen verwendet hat, auf meinem Smartphone konnte ich einfach super schnell mal eben abstimmen. Also ich finde, das Ding braucht Zeit, ja, bis es entwickelt ist komplett, aber ich unterstütze das voll und ganz, weil es uns massiv Arbeit erspart und endlich weg von diesem Request-Tracker führt in Sachen Umlaufbeschluss, Sachen kopieren, Namen hinterschreiben, einfügen, das dauert zu lange, das kostet Zeit, das birgt Fehler und es ist total unübersichtlich. Jedes Tool, was wir eine grafische Oberfläche haben, wo wir eine Auswertung bekommen, wo wir direkt angezeigt bekommen, ist angenommen, ist abgelehnt, ist enthalten, hilft uns weiter und das ist schon lange überfällig. Hm. So, Jetzt, Moment, Moin, ähm Moin. bevor du wieder anfängst zu reden, weil du hörst uns nicht mehr auf. Äh, vor darin, ich finde das jetzt mal sehr großartig, weil du da bastelst. Äh, ich würde, also müsste man auf jeden Fall verfolgen, das Ding, Wie gesagt das muss halt nur äh, muss halt nur noch mal ne, durchgesprochen werden, etc., weil zum Beispiel so eine, so eine reine Kommentierungsfunktion fehlt ja noch zum Beispiel. Äh, in dem Sinne ist ja an, also ist doof, dass es das jetzt das Antrag halt vorliegt, weil es halt zu harsch und wir können das jetzt in der Form auch noch nicht produktiv, glaube ich, einsetzen, aber äh, ich würde mich dem anschließen, dass auf jeden Fall jedes Vorstandsmitglied da auf jeden Fall mal in auch einen Account klickt, Und das mal ausgiebig sich mal anguckt, das ganze Ding, weil das hat auf jeden Fall Potenzial. Darf ich auch noch? Ähm, ja. Ja, ich glaube, wir hatten uns das ja schon damals auf dem TDP angeguckt, wir, wir zwei beiden auch und mit einer Gruppe von Leuten. Und da war das noch ziemlich, also TDP ist ja auch schon lange her. Ähm, und da äh, habe ich auch gesagt, das ist eine ziemlich gute Idee, bau das weiter. Und ich hätte sehr viel Lust und äh, ich würde mir auch Zeit nehmen, äh, mich dann mit dir auch zusammensetzen zu wollen, das äh, alles mehr durchzugehen. So, ich hätte auch noch eine Anmerkung dazu. Ja, Moment, äh, Stahlrabe, weil ich muss dringend mal äh, für kleine Königstiger. Maja, kannst du die Sitzungsleitung bitte übernehmen? Ähm, ja, äh, theoretisch, aber wie gesagt, mein Mumble schmiert immer ab und dann hängt es und dann kann ich mich nicht mehr stummschalten. Und okay. jetzt hängt sowieso auch mein Browser, das ist scheiße. Das dann immer an übernimmt ich. der Jens zur Not. Ja, ich mache eben weiter. Also ich habe eine Anmerkung, mal wieder aus Schatzmeister-Sicht. Aktuell ist es so, dass der Request-Tracker unser zentrales Tool zur Bearbeitung von Tickets ist. Von allen Anfragen, von aller Kommunikation, alle E-Mails, alle Anfragen an den Vorstand, egal auf welcher Queue, laufen in den Re Request-Tracker. Und das Schatzmeister-Team bearbeitet Schatzmeister-Anfragen, zum Beispiel Erstattungsanträge, ausschließlich über den Request-Tracker. Ähm, wenn wir dieses andere Tool nutzen wollen und du sprachst gerade von der API gegen den Request-Tracker, dann muss das Tool es so leisten, dass der komplette Hergang zu einem solchen abgestimmten Ticket inklusive aller Kommentare und der zeitlichen Reihenfolge ersichtlich ist, damit das Schatzmeister-Team diese Anträge nachvollziehen kann, um damit verknüpfte Erstattungsanträge beispielsweise bearbeiten zu können. Wenn das Tool das leistet, dann gerne. Wenn das ein zusätzliches Tool ist, was nebenher läuft, dann nicht. Ich hätte eine Frage an Fullerin. Ist das Tool schon unserer Datenschutzbeauftragten vorgestellt worden, ob es den Richtlinien entspricht? Was meinst du, warum ich hier bin? Ich wollte das genau sagen, dass er das schon getan hat. Okay. Ich habe auch noch eine Frage, um jetzt nochmal eine, eine bessere Einschätzung davon zu bekommen, weil ich glaube, hier gibt es ein paar Missverständnisse. Du möchtest, glaube ich, nicht, dass wir das Tool, jetzt wird den Roller vorbei, das Tool von ab morgen einsetzen, sondern du sagst, okay, wir möchten diese Entwicklung unterstützen. Ja, genau, darum geht's. es. hat auch keinen Sinn, dass ich ein Tool mache, ohne dass ich weiß, wie eure Abläufe sind und deshalb ist meine Vorstellung, dass ihr das mal versucht und mir dann sagt, was nicht passt und das wird dann passend gemacht. Korrekt und da hätte ich jetzt und ich glaube, Timmy hatte sich das auch schon irgendwie geäußert dazu, hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust, mich da mit dir auch äh, zusammenzusetzen im Mumble, sag ich mal, oder eben auch persönlich, wenn es geht. Weil ich persönlich schon sehr viel Bock darauf hätte, dass wir da echt wirklich ein konstruktives Zeug haben. Okay, aber das ist doch prima. Der Dennis möchte sich für eine Testphase zur Verfügung stellen. Äh, setzt du dich dann mit dem Fulleren zusammen? Ja. Müssen wir da was beschließen bei dem Ticket? Nö, oder? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie... Ja, Fullerin hat das hier jetzt eingestellt und hat irgendwie mit so einer Erwartungshaltung... Also schlag mich, wenn ich das falsch sehe... Äh, gesagt, okay, wir, wir sprechen uns irgendwie doch dafür aus, dass wir das unterstützen wollen von der Entwicklung. Oder sagen wir nee, komm, ähm, pack ein. Also mir würde es im Moment reichen, wenn ihr in äh, den entsprechenden Teil des Tickets reinschreibt, dass ihr die Idee gut findet und unterstützen wollt irgendwie. Wir finden die Idee gut und wir unterstützen sie. Könnte das jemand so ins Protokoll schreiben, bitte? Ich schreibe das sogar ins Ticket. Yay. Darf ich auch noch einen Redebeitrag machen? oder? Ob das Klar. Jetzt? Hau rein. Ja, super. Endlich in deine Tool-Diskussion. ist ja schön. Ähm, ich finde es auch klasse, dass der Fullerin sich so richtig viel Arbeit gemacht hat. Ähm, aber dann hat er so gesagt, ich habe da mal was programmiert. Und da läuft mir so aus Software-Sicht das so richtig kalt den Rücken runter. Ähm, Carsten hat ja auch mal was programmiert zum so Verwaltungsportal. Und dann war der weg. Und wenn jetzt hier so eine Person irgendein so Tool programmiert und wir das dann benutzen und irgendwann der Fullerin mal ausfällt für eine längere Zeit, das ist irgendwie... Da fragt man sich, ob das so eine kluge Entscheidung ist und warum man nicht irgendwelche Tools nimmt, die sowieso schon parteiweit eingesetzt werden. Also so mir fällt sofort, springt mir so ein Red in die Augen. Und ich glaube, der Bufo kommt damit auch klar. und Da ist auch irgendwie das Abstimmungsverhalten irgendwie sichtbar. Und w warum müssen wir das Rad neu erfinden und selbst so ein Redmine hat glaube ich die Möglichkeit dass man da Plugins reinschreiben kann und Sachen tun kann wenn man noch Spezialsachen machen möchte in dem Fall hätte man vielleicht sogar den Benefit dass andere LVs die oder der Bund der Redmine benutzen mitarbeiten könnten oder von so Plugins profitieren etc also ich habe hier so ein bisschen Angst dass wir irgendwie so eine Eigenlösung wieder genauso wie der request trecker das einzige LV dann irgendwie da stehen und wenn wir Pech haben, fällt uns das irgendwann vor die Füße, weil es irgendwie doch äh, wir wieder der Einzige sind, der eine Sonderlocke fährt. Hurra! Und da habe ich Angst vor und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, strategisch. Danke. Okay, aber es geht ja im Moment nur um eine Testphase und insofern kein Risiko. Das Risiko liegt in der investierten Zeit der damit befassten Menschen. Also, ich sehe jetzt auch, ähm, ich, ich kann den Schlumpf auch zwar sehr gut verstehen. Ähm, Redmine, also, wir setzen das auch in der Firma ein, ist ein ziemlich äh, kraftvolles Geschichtending. Ähm, aber ich möchte trotzdem auch ähm, den Fullerin da unterstützen wollen. Und wenn wir sagen, okay, ein Redmine ist im Endeffekt doch irgendwie besser, aber vielleicht ist es auch dann der Anspruch von Fullerin, einfach ein besseres Tool zu machen als Redmine. Wie auch immer, also ich, ich sehe jetzt nicht die, die, die Diskrepanze irgendwie drin. Aktuell haben wir ein Tool und es sieht irgendwie, also ein Tool, was wir jetzt irgendwie als RT benutzen. Und ähm, aktuell sieht es nicht so aus, als würden wir auf umschwenken. Sind sonst noch so. Redebeiträge dazu, sonst würde ich äh, zum nächsten Ticket kommen. Ja, ich hätte noch einen kurz. Ja, kurz, bitte. Wir hoffen, dass es das jetzt nicht allzu sehr in Tech Talk ausartet. Ich bin eigentlich auch eher dafür, dass man. Äh, bestehende Software weiterentwickelt, statt komplett neu anzufangen, also Reuse gegen Reinvent. Ähm, man kann auch mit dem Request-Tracker, auch wenn das nicht das wunderhübscheste Tool ist, noch Customizing machen, dass das an ein Funktionsmaß bringen würde, was dem Redmine näher kommen würde. Okay, jetzt geht's aber in Naturdiskussion äh, weit über der Fullerin möchte das ausprobieren und Unterstützung vom LAVO dafür haben hinaus. Nächste Woche LAVO-Sprechstunde. Yeah, danke Daniel, dass du sagst, sonst hätte ich das jetzt getan Dementsprechend kommen wir zum nächsten Ticket äh, Ticket Nummer 120016 Zusammenfassung unter Mietvertrag Berti bzw. KV Düsseldorf Ernie 149 Piratenschlumpf, dein Ticket, oh. bitteschön Äh, uh, ja Eigentlich geht's ja eher so Um die Miete und die Kofinanzierung der Berti Um diesen 91097 Beschluss Ähm Ihr seht an dem Ticket, das ist schon ein bisschen älter, 12.0.16. Das nächste Ticket, das ihr behandelt hat, irgendwie die 120276, ist schon irgendwie 260 Tickets später. Und äh, deshalb ist vielleicht das A ein bisschen alt und B vom Titel her ein bisschen missverständlich. Ich habe mir auf jeden Fall ähm, das mit dem Untermietvertrag Berti mal angeguckt. Da hatten wir irgendwie vor ein paar Vorstandssitzungen mal eine Auseinandersetzung. Und in dem Zusammenhang ist das hier passiert. Ähm, Und dann habe ich mir das alles so angeguckt, was ich an Beschlüssen gefunden habe und habe gemerkt, ähm, es gibt so drei Zeitfenster, in denen irgendwie die Miete von der Berti irgendwie bei euch beschlossen wurde. Und ich bin mir nicht so ganz klar, ob das alles so stimmt. ist vielleicht eher eine Rechnungsprüfer- oder Kassenprüferfrage, aber egal. So, es gibt den ersten Abschnitt von März 2013 bis September 2013, sieben Monate. Da ist, glaube ich, alles super beschlossen. Da gibt es auch für die Zeit ähm, den Untermietvertrag mit dem KV Düsseldorf. Das ist auch alles bezahlt, alles chibi, alles super. Dann gibt es die nächsten neun Monate von Oktober 2013 bis Juni diesen Jahres. Da gibt es diesen, ähm, da gibt es so einen Beschluss über Spenden. Der ist irgendwie so ein bisschen ähm, komisch, komme ich gleich mal im Detail zu, weil es mir darum hauptsächlich geht. Und dann haben wir noch die Zeit von Juli diesen Monats bis September, also bis letzten Monat. Das sind drei Monate. Da habe ich irgendwie gar keinen Beschluss gefunden, dass wir irgendwie die Miete von der Ernie, äh Berti, Entschuldigung, Berti, nicht Ernie, von der, von der Bertie noch tragen. Ich glaube, ihr habt darüber mal geredet. Ich habe da so eine dunkle Erinnerung, dass wir das irgendwie noch weitermachen wolltet. Aber dieser 91097 Beschluss, der geht halt irgendwie explizit nur bis Juni. Vielleicht muss man für die letzten drei Monate noch mal was nachbeschließen, damit nicht irgendein Schatzmeister hinterher von den Kassenprüfern an die Wand genagelt wird. Und jetzt. Komme ich zu dem 9107 äh 97 zu diesem mit den Spenden? Gibt es soweit bis hierhin Rückfragen? Sonst würde ich da nämlich weitermachen. Nee, ähm, gibt es nicht. Ich übergebe nur fürs Protokoll die Versammlungsleitung wieder an Paki. Jo, leg los, Schlumpf. Jetzt muss ich selber mal gucken. Also, wenn du willst, äh, dass ich zu den Sachen, die du bisher geäußert hast, äh, was sage, ich habe da ein paar Infos, kann ich das gerne machen, aber ich möchte dich da jetzt nicht unterbrechen. Ich glaube, ich mache das noch zu Ende. Also okay. dieser 91097, Finanzantrag, Kofinanzierung, Berti. Lafu-Sitzung vom 17.10.2013. Genau, das steht. Der Landesvorstand NRW gibt eine finanzielle Beteiligung an der Anmietung zur ehemaligen Wahlkampfzentrale, im Budget in einer Höhe von bis zu 250 Euro monatlich. Maximal bis einschließlich Juni 2014 frei. Da, so kam ich dann auch auf die Monate. Und dann stand da noch, der Großteil der zukünftigen Miete ist von irgendwelchen Leuten zugesagt worden. Gesamte monatliche Zusagen ab sofort 950 Euro pro Monat. Also neun Monate zu je 950 Euro Zusagen von irgendwelchen anderen Leuten. Ähm, dann ist der Landesverband eigentlich so in Vorleistung gegangen und hat immer die Miete munter überwiesen, weil man davon ausgegangen ist, dass die Cola auch reinkommt. Ähm, diese Spenden oder diese Zusagen sind aber irgendwie nicht so richtig vollständig reingekommen. Ich habe... Ähm, Das Ticket ist schon ein bisschen älter. Ich habe da einmal drauf geguckt dann habe ich nochmal ein Update gemacht äh, und nochmal weitere Spenden gefunden, aber insgesamt fehlen trotzdem irgendwie 2050 Euro, die irgendwie von diesen 9 mal 950 Euro irgendwie nicht geleistet sind und wo quasi der Landesverband in Vorleistung gegangen ist und wo irgendwie dieses Geld ja. so fehlt. Und ja. Natürlich kann der Landesverband das bezahlen, aber dann müsste er das irgendwie noch nachbeschließen. Das sind so die, die Punkte hier. Jetzt bin ich eigentlich soweit fertig. Also der, der offene Betrag ist 2.050 Euro, oder? Ja, und eigentlich noch die letzten drei Monate, aber das könnt ihr vielleicht einfach mit einem Finanzmarkt okay. heilen. Darf ich jetzt unterbrechen? Im Patch steht, ähm, fehlt die Einhaltung der Zusage über 3.550 Euro. Wo kommen jetzt die 2.050 Euro her? Ja, weiter unten habe ich das nochmal korrigiert, glaube ich. Zeile 545 steht, das heißt der Punkt 2 reduziert sich um 1.500 Euro, weil er, weil er noch Zahlungen gefunden hat. Ah, okay. So, ähm, es, es gibt drei Punkte, die ich dazu anmerken möchte. Der eine Punkt ist, und äh, dazu habe ich auch schon Gespräche mit der betreffenden äh, Person äh, geführt, allerdings hat das noch nicht dazu geführt, dass ich ähm, da letztendlich Tacheles geredet habe, sondern ich habe nur äh, denjenigen darauf hingewiesen, dass er damals eine Zusage gemacht hat Und äh, dann blieb uns aber nicht die Zeit, dass ich das nochmal festgenagelt habe. Das heißt, äh, im Klartext, der äh, Grumpy, der Marc Oleherk, hatte damals auf dieser Sitzung zugesagt, monatlich 100 Euro dazuzugeben bis Mai. Das heißt, das sind, glaube ich, acht oder neun Monate. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, da müsste ich mit ihm nochmal reden, ob das den Oktober mit einschließt. Das heißt, das werden Oktober, November, Dezember plus fünf sind acht Monate oder ob er durchaus dazu bereit wäre, jetzt im Nachhinein äh, auch noch die verbliebenen äh, drei oder vier Monate dann äh, nachzuzahlen. So, das heißt, das wären äh, zumindest 800 Euro, die er uns zugesagt hat und ähm, eventuell nochmal 300 Euro, die er vielleicht bereit wäre, äh, sich daran zu beteiligen, weil er eben damals gesagt hat, ja, ich finde das gut, dass wir die Berti weiter haben. Ich bin Düsseldorfer, auch wenn ich mein Wahlkreisbüro in ähm, Iserlohn habe, aber ich tue da was dazu. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass ich damals eine Zugabe, Zusage gegeben habe, 50 Euro im Monat ähm, dazu zu geben, die ich bisher aber nicht in der Lage war, äh, dazu zu geben. Das würde ich aber gerne in Raten noch weiter auch tun. Das heißt, das wären auch nochmal pro Monat 50 Euro, äh, an neun Monate sind auch nochmal 450 Euro. Und ich weiß, damals, derjenige war nicht da, ähm, Udo Vetter hat damals gesagt, er beteiligt sich auch nochmal mit 50 Euro pro Monat. Der ist allerdings im Januar, glaube ich, ausgetreten oder im Februar, da müsste ich ihn nochmal fragen. Und auch da, ähm, ich weiß, dass der fair ist und es kann gut sein, dass ich den... Ähm, Udo dazu bringe, dass er sagt, okay, die Zusage, die ich damals gegeben habe, zumindest bis zu meinem Austritt, ähm, würde ich weitergeben. Das heißt, das wären dann auch nochmal 200 Euro. Das heißt, ähm, mit dem Geld von Grumpy, von mir und vom Udo wären wir bei, bei, grob überschlagen, 800 plus 450 sind 1250 plus vielleicht noch 200 Euro sind 1650. Ähm, das heißt, da wäre dann noch ein Nachbeschluss nötig von, ich sag mal, knapp 500 Euro. Das sind jetzt so die Informationen, die ich, wir haben ja in dem Ticket auch miteinander darüber geredet, Schlumpf. Ähm, das sind so die Infos, äh, die äh, wir, ja. Die, die oh, da. Um das jetzt kurz zu beantworten, bringt mal ja, diese Zusagen waren öffentlich, weil wir haben in dieser Sitzung äh, beieinander gesessen und ähm, da waren äh, schätzungsweise 20 Leute vor Ort und wir haben auch in dieser Sitzung mit Udo Vetter kurz telefoniert äh, bzw. haben nochmal nachgefragt, ob die Zusage gilt und er hat das damals bestätigt ähm, und ich kann das auch bezeugen, also da waren keine Einwände darüber, dass das jetzt irgendwie geheim ist oder so. Also wir haben da durchaus auch ähm, jegliche Vorsicht äh, walten lassen. Also ich habe jetzt in den letzten, keine Ahnung, in zwei Wochen irgendwie kein Feedback drauf gekriegt, deshalb wollte ich da mal irgendwie nachfragen. Mich stört auch nicht so sehr irgendwie 100 Euro mehr oder weniger, obwohl das natürlich aus Schatzmeistersicht schon irgendwie entscheidend ist, aber ja. ich finde das irgendwie doof, wenn Leute Zusagen machen und dann kommt dann nichts und ähm, und ihr als Landesvorstand eine Entscheidung trefft aufgrund von irgendwie mhm. sowas ne? und am Ende muss dann irgendjemand, ähm, keine Ahnung, ist dann irgendwie schuld und... Ähm, ja, irgendwie habe ich da so ein Ungerechtigkeitsding ja, äh, und deshalb wollte ich da mal nachfragen, wie es denn damit so aussieht und diese anderen drei Monate, die müsstet ihr theoretisch auch noch schließen oder mhm. oder vielleicht gibt es den Beschluss auch, Ich vielleicht habe ich das einfach nur nicht richtig äh, erforscht, dann ist auch alles gut, ähm, aber dass der Staat aber irgendwie nicht dann von den Kassenprüfern lang gemacht wird, das finde ich dann auch nur fair. Danke. Nee, aber ich glaube, also viel weiter kann ich nicht recherchieren, weil das sind so die Informationen, die ich aus dem damaligen Gespräch habe und äh, wo ich auch zum größten Teil jetzt Rückmeldungen habe. Ich würde vorschlagen, ich gucke, dass ich nächste Woche nochmal Kontakt mit Grumpy und Udo aufnehme und äh, gucke, wie mir das möglich ist, dass ich das dann äh, noch überweise und... Ähm, Müssen wir mal gucken, was dann, weiß ich nicht nach, wenn die Beträge eingegangen sind, äh, dann noch übrig bleibt. Dann vervollständige ich das mal. Wir haben hier drei Punkte zur Diskussion. Der erste hat der Schlumpf schon gesagt, der ist abgeschlossen. Um den zweiten kümmerst du dich. Um den dritten würde ich mich dann kümmern. Ähm, Martin, du hast von äh, einer dunklen Erinnerung gesprochen. Diese dunkle Erinnerung habe ich auch. Die dunkle Erinnerung geht so in die Richtung... Ähm, Wir wollten zu diesem Zeitpunkt längst eine Landesgeschäftsstelle haben, hatten sie aber nicht und haben dann darüber gesprochen, Na ja, solange wir die noch nicht haben, müssen wir die Berti weiterlaufen lassen, sofern sie noch zur Verfügung steht und sie stand zur Verfügung. Und da gebe ich dir recht, da sollten wir dringend einen Nachbeschluss für machen. Der Einfachheit halber würde ich diesen Nachbeschluss dann budgetieren, auf Budgetposten 4 Landesgeschäftsstelle, denn die Landesgeschäftsstelle war für acht Monate kalkuliert, war so grob, einfach geschätzt. Es sind ja jetzt aber viel weniger Monate, die wir dafür bezahlen, das heißt, die Berti hat für diese drei Monate, die da im Raum stehen, die zukünftige Landesgeschäftsstelle quasi ersetzt und könnte dann auch aus dem Budget bedient werden. Das wäre mein Vorschlag dazu und ich würde dann auch gerne ähm, alte Protokolle oder vielleicht sogar alte Aufzeichnungen mal nachhören, ob wir da irgendwelche Hinweise zu kriegen, was wir damals besprochen haben. Bist du damit einverstanden? Ja, ich glaube allein, dass das hier jetzt behandelt wird und ähm, ist das schon irgendwie in Ordnung. Wir müssen ja jetzt auch nicht irgendwie dafür oder dagegen machen. Das ist äh, schlecht abzustimmen, weil irgendwie nicht so eine richtige Forderung drinsteht. Ähm, behandeln oder vertagen und wenn das so passiert, Und dass dann irgendwie alles in Ordnung ist, dann äh, ist alles gut. Dann bin ich auch fertig und äh, überlasse Nixus und Solsken oder dem Vorstand das Feld hier. Ja, ich glaube, Solsken war als nächster ähm, Channel. Bitte. Ich glaube, Nixus war vor mir, falls er was sagen will. Okay. Äh, ja, ich war tatsächlich vorher. Ich habe nur eine einfache Frage. Ich kenne ja den Namen des Tickets nicht. Des irgendwelche offene Fragen an den Bau Düsseldorf. Ich bin Mitglied im Vorstand. Ich würde sie dann gern jetzt beantworten. Wenn nicht, bin ich auch sofort wieder draußen. Nee, ich glaube, das ist geklärt, oder Schlumpf? Ja, eigentlich schon. Also, da ist alles äh, in Ordnung, Nixus. Okay, gut. Eigentlich ist einfach ein klares Ja und dann ist das auch eine Antwort, mit der ich zufrieden bin und bin raus. Danke. Was heißt ähm, Nochmal kurz zu dem, was Steirer eben sagte. Ja, dann... Ähm machen wir das halt aus dem Budgettopf, weil den gab es damals irgendwie, ich verweise hier nochmal gerne darauf, was ihr vorhin selbst schon gesagt habt, dass bitte erstmal ein, eine Überarbeitung dort erfolgt und selbst wenn schon irgendwelche Budgets für irgendwelche Dinge eingestellt worden sind, kann es unter Umständen dennoch dazu kommen, dass die ursprünglich dort veranschlagten Budgets, die jetzt vielleicht nicht zu 100% bisher, abgerufen wurden, auch nicht mehr wirklich zur Verfügung stellen. Und ich verweise damit auch gerne auf einen Antrag, der später kommt, auch vom Schlumpf. Und äh, auch ich glaube, da wird nochmal ziemlich deutlich, wie es auch um die Finanzlage so hier im Moment steht. Und ich wäre sogar fast so weit, äh, soweit, die Bundessatzung irgendwann mal zu ziehen und den Paragraf 18 und mal eine Sperre hier einzurichten für irgendwelche Ausgaben. Weil ich glaube, wenn man auch mal in Folgejahre vorausschaut, wo dann die Gelder vielleicht auch nicht mehr so toll fließen und man dann noch die ganzen Fixkosten so äh, mal sich anschaut, die der LV so hat, dann glaube ich, tun wir gut daran, mal aber eine ganz, ganz krasse Sparlinie hier mal irgendwann einzuziehen. Ich glaube, die fetten Jahre und die fetten Ausgaben hatten wir jetzt lange genug und das muss einfach mal aufhören. Da gebe ich dir recht. Andererseits reden wir hier über Zahlungen, die schon geleistet wurden, die wir jetzt irgendwo hinbuchen müssen. Wohin wir die buchen, gebe ich dir recht. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dass wir nicht weiterhin Geld ausgeben für irgendwelche Dinge, da gebe ich dir auch recht. Ähm, die Miete Berti ist aber schon gezahlt worden. Ähm, wir müssen jetzt eigentlich nur noch rückwirkend sagen, das war in Ordnung so. Darum ging es im Schlumpf. Genau. Lebrink mal. Ich, weiß, ich mache mal Plus eins Solsken und ich denke auch, man sollte dringend mal über Paragraf 18 der Finanzordnung des Bundes mal nachdenken. Und ansonsten... Das mit den Nachbeschlüssen bei schon gezahlten Sachen ist total hässlich. Das sollte man vermeiden. Also Weil man kann auch dazu hingehen, das dann gegen Forderungen okay. zu buchen. Hast du zu der Sache noch was zu sagen? Dann würde ich ganz gerne äh, dann zum nächsten Punkt kommen. Ein kurzer Hinweis. Solzgen, du bist herzlich eingeladen, mir dabei zu helfen, diesen Budgetplan zu überarbeiten. Danke. Ja, ein großes Lob. Auch von mir, Säusken. Ich finde das toll, dass du uns da auch immer wieder ermahnst und ähm, darauf hinweist. Auch danke für den Antrag, Schlumpf. Ähm, Wenn es jetzt zu dem Ding jetzt nichts mehr zu geben äh, zu, zu sagen, gibt, dann würde ich gerne zum nächsten Antrag kommen. Gut. Äh, Ticket 120951, Begrenzung der Beteiligung des Landesverbandes NRW am innerparteilichen Finanzausgleich. Antragsteller ist auch Piratenschlumpf. Der Antrag lautet, der Landesvorstand möge die Begrenzung der Beteiligung des Landesverbandes NRW am innerparteilichen Finanzausgleich gemäß 1 auf 80% statt 100% des in § 15 Bundessatzung festgelegten Differenzbetrages. Äh, da fehlt, glaube ich, ein Verb. Aber egal. Ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Soweit ich weiß, haben wir diesen Paragraphen schon letztes Jahr gezogen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wenn Steffi hier wäre, die würde mich jetzt bestätigen. Ähm, ich meine, wir haben das schon getan. Aber äh, gut, falls da jemand... Ja, es, Jens sagt gerade äh, off, im Off, dass man das wohl für jedes Jahr neu machen müsse. So... Da steht aber auch schon in Zeile 578 wie von der Scheine. Oder? Moment. Ich kann ihn auch gerne vorstellen. Hätte ich Spaß dran. Ja, stell dir mal vor, weil das ganze Geraffel jetzt vorzulesen ist nicht so nicht so richtig cool. Ja, da wird die Solskin widersprechen. Äh, ja, stimmt. Da fehlt ein Verb, irgendwie beschließen. Und der Tim hier hat auch recht. Das muss man halt jedes Jahr neu machen. Das ist der Grund für diesen Antrag. Ähm, jetzt muss ich doch ein bisschen was von dem Geraffel vorlesen, denn Steffi hat auf dem LPT nämlich gesagt, dass wahrscheinlich zum Jahresende euer LV-Guthaben so 137.000 Euro sein wird. Das ist halt eine Schätzung, das schätze ich mhm. aber auch so, das passt. Ähm, dann gibt es halt immer diesen Länderfinanzausgleich, der wird im bis zum März des Folgejahres ausgerechnet vom Bundesschatzmeister. Und dann sind wir eigentlich so Nettozahler als NRW, weil wir ziemlich viel Parteienfinanzierung kriegen und zwar deutlich mehr als wir Eigeneinnahmen haben. Und man kann das halt re reduzieren auf 80 Prozent von dieser Differenz. Also wir reden ungefähr über so 100 400.000, Euro, die im März nächsten Jahres dafür fällig werden. Ähm, wenn ihr das nicht reduziert, dann 26, oder darf der LV nochmal 26.000 Euro mehr in diesen Topf reinzahlen. Ähm, das würde ich gerne verhindern. Die würde ich gerne haben. Ähm, so, dann muss auch noch, wenn dieser Länderfinanzausgleich gemacht ist und wir Geld da reingezahlt haben, wird die Parteienfinanzierung ausgerechnet, was unsere Kreise alles kriegen. Die kriegen nämlich auch Geld davon ab. Ähm, Das kann man auch so frühestens dann im März machen, wenn das klar ist. Ich schätze das aber auch mal, oder Steffi hier. Ähm, so 60.000 Euro gehen wahrscheinlich nochmal an die Kreise drauf. Das heißt, von den 137.000 Euro ist gar nicht mehr so viel übrig. Äh, gar nichts übrig. Okay, ähm, bevor Und, du jetzt weiterredest... Ähm ich glaube, dass meine Vorstandskollegen durchaus in der Lage sind, die Tragweite dieses Antrags zu verstehen und auch haben alle auch zugehört. Ähm, wenn du jetzt nicht ganz doll widersprichst, dann würde ich den Antrag gerne abstimmen oder gibt es dazu Gegenrede? Nee, mach ruhig. Ich habe noch eine Frage dazu. Mhm. Ähm, wenn wir diesen Antrag jetzt positiv abstimmen, welch Formalismus äh, muss dann in Gang gesetzt werden, damit er wirklich zieht? Das muss man ja irgendwie der, dem Bund zur Kenntnis geben, oder? Also in der Satzung steht nur drin, ihr müsst einen begründeten Beschluss treffen. Der ist glaube ich ausreichend begründet. Ähm, sonst steht da nichts, aber ich würde dir trotzdem einfach Bescheid sagen. So, dem Bundesstaatsmeister einfach davon in Kenntnis setzen. müsste eigentlich reichen. Alles klar. Danny, du bist gerade in den Channel gesprungen. Verstehe ich das jetzt richtig, dass NRW nicht mehr so viel in den Länderfinanzausgleich innerparteilich reingeben will? Genau. Nur 80% von 100% weil wir unser weil unser momentanes Budget äh, schon sehr angeschlagen ist von der Bundestagswahl und von der Kommunalwahl und ähm, wir einfach sparen müssen und da gibt's einen Satzungs ähm, ja einen Satzungsparagraphen der sagt dass das geht ja, in Ausnahmefällen, aber das scheint ja jetzt dann irgendwie eine jährliche Regel zu werden. Und wenn man sich dann mal die Gesamtbudgets der Landesverbände anschaut, in die, Ver ins Vergleich setzt, dann könnte man schauen, dass NRW ungefähr das Budget hat in der Höhe von äh, allen anderen Landesverbänden, die keine Fraktion haben, gemeinsam. Ähm, Alternativ könnten wir auch zur Budgetschonung Alles, was wir an Zahlungen über den Länderfinanzausgleich hinaus immer wieder leisten, was einiges ist, in Zukunft lassen. Also irgendwo müssen wir das Budget schon. Und entweder machen wir die 80 Prozent und unterstützen flexibel, wie wir es bisher haben. Oder wir zahlen 100 Prozent und sagen, das ist dann auch alles. Das geht auch. Genau. Jetzt sind noch mehr Leute in den Channel reingesprungen. Ich glaube, Solzken war als nächstes. Also ich möchte Danny da noch mal ganz klar unterstützen in seiner Aussage und ich finde es gerade etwas sehr vermessen, äh, Jens, tut mir leid, aber was hier gesagt wurde, das Budget, wenn man es sich leider im LVNRW anguckt, ist das ähm, übertrifft es die anderen LVs bei weitem. Und wenn ich sehe, was da auch unter, um unter anderem für Ausgaben getätigt wurden, habe ich manchmal auch gedacht, der LVNRW zahlt offenbar noch zu wenig in diesen Länderfinanzausgleich. Ich weiß auch nicht, aber kannst du gleich gerne noch mal konkretisieren welche so großartig vielen Ausgaben wir dann ansonsten daneben gemacht haben, was aber auch nicht mal schlimm wäre, weil wir einfach auch wenn wir ein Flächenland mit vielen Mitgliedern sind viel mehr Finanzen haben so und es ist einfach auch ein Fakt, dass im letzten Jahr mal äh, frank und frei und schlanke wie viel waren es 100.000 mehr als eigentlich zur Verfügung stehen ausgegeben wurden, das muss man auch erstmal schaffen und jetzt hier so eine Anmerkung zu machen finde ich ehrlich gesagt ein wenig sehr unangebracht an der Stelle. Da sollte man mal drüber nachdenken. Ähm, und auch ansonsten hätte ich es gut gefunden, tatsächlich, wenn der Piratenschlumpf das durchaus mal hier, wenn du das nicht abgebrochen hättest, Packi, und gesagt hättest, ist ja, die Tragweite sei jedem klar. Ich finde, das sollte man hier durchaus mal aussprechen, wie die Lage hier tatsächlich ist und wie es steht, weil ich nicht glaube, dass das jedem Mitglied klar ist. Und das einfach als Statement. Ich würde darum bitten, dass das durchaus noch mal weiter ausgeführt würde, bevor ihr abstimmt, ja. Okay, ich möchte kurz was zu sagen. Danke, Solsen. Ähm, Die Anmerkung, dass wir äh, im letzten Jahr so viel Geld ausgegeben haben, hatte mit der Entscheidung zu tun, dass wir gesagt haben, wir ballern alles in diesen Bundestagswahlkampf rein und... Ähm, Diese Diskussion möchte ich an der Stelle jetzt nicht nochmal führen, weil die hatten wir schon und äh, ja, wir haben da auch Abbitte geleistet und haben gesagt, okay, äh, das können wir so nicht nochmal bringen, äh, nur jetzt müssen wir eben diese Konsequenzen tragen. Wir haben wirklich damals gesagt, wir ballern das Geld raus, weil dieser Bundestagswahlkampf für uns eine Riesenchance ist und äh, wir müssen da alles geben. So, da kann man jetzt lange meckern und lange traurig sein, dass das Geld weg ist, aber ich glaube, dass da alle KVs und auch der gesamte Landesverband irgendwo von profitiert hat, auch wenn das Ergebnis natürlich dementsprechend beschissen war. Das ist keine Frage. Was die Ausführung von Piratenschlumpf angeht zu diesem Antrag, war jetzt auch die Frage, ob jemanden das interessiert. Das heißt, ihr könnt ruhig dann auch äh, hier hochspringen und sagen, Gegenrede, äh, ich würde das gerne hören. Also wenn ich das frage, heißt das nicht, dass ich das runterbügeln will und dass ich euch irgendwie den Mund verbieten will, sondern dann erwarte ich, dass ihr äh, in dem Moment äh, auch sagt, nein, ich möchte das gerne hören und dann hören wir auch weiter zu. Also bitte, äh, Schlumpf, führe das bitte gerne nochmal aus auf Wunsch von Säusken, äh, damit wirklich alle Leute hier nochmal informiert werden. Und dann lasse ich auch die anderen noch mal zu Wort kommen. Ja, ich würde auch gerne noch was zu Solzken sagen. Ähm, irgendwie passt, passt mir das nicht so ganz zusammen. Wenn ich mich an die äh, Vorstandssitzung von vor vier, vier Wochen erinnere, da haben wir darüber diskutiert, ob wir Mitgliedern anderer Landesverbände Reisekostenunterstützung gewähren, wenn die uns auf äh, LPTs helfen. Ähm, zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich noch davon ausgegangen, dass es Usus ist, dass zumindest unsere eigenen äh, Mitglieder, die uns helfen, Reisekostenerstattung äh, bekommen. Und da hast du uns den Kopf gewaschen, wir haben offenbar zu viel Geld, dass wir das jetzt auch noch an andere Landesverbände äh, verschenken. Heute sagst du uns, wir haben zu viel Geld, wir sollen das doch bitte an andere Landesverbände verschenken. Passt für mich nicht so richtig. Äh, ausgleich, ungleich verschenken, ne? Ja, ganz genau das. Und ich finde auch... Äh, ich finde es gar nicht widersprüchlich, weil insgesamt einfach bei allem unterm Strich steht, dass hier einfach in diesem LV mal viel zu viel ausgegeben worden ist. Und dass eine zu dieser Sache der Wahlkampf der Reisekostenerstattung zu Wahlhelfern, habe ich auch nochmal eine ganz gesonderte Meinung und das ist vermutlich eher diesem speziellen Fall dann gelagert, weil dass eure Annahme war, dass das so Usus und Normal ist und das ist, hat auch Einzug gehalten auf Bundesebene, wo ich mich auch dagegen ausgesprochen habe, weil es früher durchaus so war auf Bundesparteitagen und es ist auch auf zig Landesparteitagen immer noch Gang und Gäbe, dass das einfach im Sinne des Paragraphen 26 Absatz 4 Parteiengesetz eine ehrenamtliche äh, Leistung ist, die für die man zwar unter Umständen auch Kosten erstatten kann, aber die niemals irgendwie bei Rückspende als Einnahme gewertet werden könnte, weil das ein ganz normales Partei- oder ein ganz normales Ehrenamt ist, was man im Rahmen seiner Parteitätigkeit einfach tut. Und das ist irgendwann so gekommen, dass wir dieses ganz normale Parteiamt, was früher einfach ehrenamtlich und ohne irgendwelche Zweifel einfach so ausgeführt würde von Leuten, so dass das dann irgendwie auf einmal entgeltet, entgeltet wurde, wo ich auch der Meinung bin, dass das nicht sein muss und äh, das habe ich auch auf Bundesebene gesagt. Also das ist nochmal ein anders gelagerter Fall. Bin ich völlig tut, aber bei auch, dir, ist aber ein ganz anderes Thema. Weil, weil Wir sind jetzt auch im Moment... Gar nicht. Entschuldigung, entschuldigung. Oh. Ähm, jetzt nicht alles alle durcheinander. Äh, lass den Daniel also Stahlrabe kurz und dann bist du dran, Daniel. Bitte thematisch wieder auf den Länderfinanzausgleich zurückkommen. Danke. Daniel? Nee, ich wollte auch nur sagen, tut ja auch alles nichts, äh, gar nichts zur Sache und äh, braucht gar nicht drumherum reden, dass wir schlecht gewirtschaftet haben letztes Jahr. <lacht> äh, wir stehen jetzt aber aktuell vor der Situation, dass, dass, wir halt, dass es halt einfach alles, äh, derzeit ein bisschen, bisschen knapp ist, sage ich mal, freundlich formuliert. Und ich halte es einfach durchaus sinnvoll, dass wir jetzt erstmal diesen Schritt gehen, dass wir sagen, die 80 Prozent machen. Dann machen wir für nächstes Jahr einen vernünftigen Budgetplan und gucken, dann was ist. Aber ich sehe jetzt einfach auch keine andere Möglichkeit, um auch mal erstmal so einen vernünftigen Klarschnitt unter unsere Finanzen zu setzen und das mal wieder gerade zu bügeln erstmal. Ja, ich ähm, möchte auch noch einfügen, dass wir im Europa- und Kommunalwahlkampf durchaus bewiesen haben, dass wir auch sehr zurückhaltend budgetieren können und äh, wir haben ja äh, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, auch erst seit Anfang des Jahres überhaupt einen Budgetplan, unter anderem auch, weil äh, Solsken sich sehr stark dafür eingesetzt hat, ähm, das heißt, Wir haben zur Zeit des Bundestagswahlkampfs, waren wir gar nicht in der Lage, wirklich zu überschauen, wie viel Geld uns zur Verfügung steht. Und das sollte man an der Stelle auch erwähnen, dass die Länderfinanzen und die Finanzen des Landesverbandes an der Stelle noch aus Vorzeit aufzuarbeiten war, was das Schatzi-Team geschafft hat, was Steffi geschafft hat, das wir an der Stelle auch anerkennen müssen und was wir aber auch äh, im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir sagen, irgendwie da wurde schlecht gewirtschaftet. Ähm, das äh, sollte hier nicht um Schuld gehen, sondern äh, wir sollten jetzt gucken, ähm, wie wir da in Zukunft mit umgehen. So, Wer war als Nächster dran? Ich glaube, der Lebringma und ähm, Schlumpf, Willst du das noch kurz zu Ende führen, dann würde ich den äh, Lebrink mal danach la drankommen lassen. Ich kann das auch gerne danach nochmal machen, so ein Abschlusswort vielleicht. Okay, dann sag du kurz, äh, Lennart. Ja, also schlecht gewirtschaftet ist fast schon ein Euphemismus, wenn man da sieht, was da in den letzten Jahren da zum Beispiel diese 10.000 Euro Telekommunikationskosten Das ist ungefähr das Budget von Stadtstaaten wie Bremen, ähm, um das mal Lennart, ins Vergleich zu setzen. Ja, und darf ich das bitte, du kannst, darf ich ja, bitte du aussprechen? Du kannst, kannst das gerne jetzt irgendwie äh, anprangern, nur wir haben wirklich nur Zeit, Also bitte fass dich kurz. Ja, und der Budgetplan geht von völlig überhöhten... Äh, Einnahmen aus und ansonsten gilt allen nicht 16 Absatz 2 der Finanzordnung, wenn es keinen Budgetplan gibt, ist man an die Grundsätze der vorläufigen Haushaltsführung gebunden. Das heißt, nur den laufenden Geschäftsbetrieb auferhalten und keine darüber hinausgehenden Ausgaben machen, bis es einen Budgetplan gibt. So, fertig, super. Dann mache ich das Schlusswort jetzt, ja, wenn alle einverstanden sind. Bitte Schlumpfi. Bitte. Schlumpfie. bitte komme ich noch mal gerne zum Thema zurück. Es geht nämlich hier nicht um irgendwelche Ausgaben, die ihr letztes Jahr für irgendwelche Waren rausgehauen habt, sondern um diesen Länderfinanzausgleich und um diese Option, die in der Bundessatzung drinsteht, dass man nur 80% reinzahlt. Mit 100.000 Euro sind wir eh immer noch fetter Nettozahler. Netto und die Option muss bis Ende Oktober bezogen werden von euch, wenn ihr die wollt. Jetzt haben wir Oktober, muss also jetzt irgendwann passieren. Das ist also ein Guter Zeitpunkt für diesen Antrag. Lennart, super Vorlage hast du mir gegeben, dass die Einnahmen, gerade die aus der Zahlungserinnerung kommen sollten, halt irgendwie nicht den Erwartungen entsprochen haben. Das heißt, im Finanzplan haben wir eigentlich eher so weniger Geld, als wir mit gerechnet haben. Ich glaube, das kann man auch sagen. Auch hier Initiative von Solzken ja, dass der mal überarbeitet wird, weil nicht so viel Geld bei den Mahnungen reingekommen ist. Insofern hätte ich einfach gerne größere Flexibilität und diese 26.000 Euro erstmal im LV NRW gelassen, um ein bisschen Reserve haben, um, um ein bisschen flexibel planen zu können, um das zu konsolidieren zu können, die Situation und auch um anzufangen für die Landtagswahl 2017 anzusparen, denn ich glaube, ähm, spätestens da sollten wir ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, was wir dann in die Landtagswahl reinlegen und deshalb bitte ich euch diesen Antrag einfach anzunehmen. Danke. Vielen Dank, Schlumpf. Dann würde ich jetzt äh, zur Abstimmung kommen. Oder, Dani, hast du da noch was zu sagen? Du bist noch im Sprechenraum. Äh, ja, ich wollte darum sa da sagen, das geht da äh, nicht irgendwie um Sparsamkeit oder sonst was, äh, sondern ihr nehmt das aus den Taschen der Landesverbände, die jetzt bis 2017 Wahlkämpfe haben und eigentlich dieses Geld bräuchten, weil 26.000 Euro, äh, das sind wahrscheinlich die Gesamtbudgets dieser äh, Landesverbände, die jetzt in Wahlkämpfe gehen. Dankeschön. Ähm, kurze Korrektur, Es geht, glaube ich, da erstmal nur um 2015, nicht um die Folgejahre. So, dann würde ich jetzt äh, zur Abstimmung kommen, falls da äh, keiner mehr was zu beitragen möchte zu dem Thema. Ich fange diesmal oben an. Jens. Enthaltung. Daniel. Dafür. Maya. Dafür. Ich bin auch dafür. Winnie. Dafür. Dennis. Enthaltung. Daniel. Dafür. Timmy. Dafür. damit ist dieser Antrag angenommen vielen Dank nächster Antrag Gestaltung LGS Ticketnummer 119991 Antragsteller ist der Stahlrabe Unterstützer sind Gaga und Adgerechtpirat Antrag Der Landesvorstand beschließt die SG Gestaltung bzw. die kreativen NRW damit zu beauftragen, das von Ihnen entworfene Gestaltungskonzept nach eigenem Ermessen in der Variante durchzuführen, die Sie für sinnvoll erachtet. Dabei möge Sie das Feedback der befragten Personen angemessen berücksichtigen. Der Landesvorstand stellt hierfür ein Budget von 1.000 Euro aus dem Budgetposten 04 Landesgeschäftsstelle zur Verfügung. Umsetzungszeitraum bis spätestens 24. Oktober 2014. Äh, zur Ergänzung, wir haben äh, uns darüber äh, geeinigt, dass die Eröffnungsfeier der neuen Landesgeschäftsstelle am 25.10., das ist ein Samstag, ähm, stattfindet. Ich würde den Daniel, einfach mal bitten, ähm, was dazu zu sagen, damit die Leute, die davon jetzt noch nicht so mitbekommen haben, worum es da eigentlich geht, so ein bisschen Infos kriegen. Daniel. Ja, ähm, man ahnt ja schon, was gleich in der Diskussion passiert. Wir geben jetzt hier schon wieder Geld aus, in auch eine größere Summe, eine äh, äh, beachtenswerte Summe. Es ist aber so, dass wir uns dazu entschlossen haben, diese Landesgeschäftsstelle einzurichten, Ähm, Und das Gestaltungskonzept äh, sorgt eben dafür, dass die Wahrnehmung dieser Landesgeschäftsstelle so ist, dass sie uns repräsentieren kann. Ähm, die SG Gestaltung hat selbsttätig im Vorfeld mehrere Konzeptvarianten erstellt, die miteinander kombinierbar sind, ähm, hat sich umgehört, hat die, diverse Leute gefragt. Ich habe auch meine Meinung dazu gesagt. Ich habe auch diverse Leute gefragt, Es ist wie immer, irgendwie sagt jeder irgendwas anderes, ähm, deshalb habe ich keinen Antrag gestellt auf ein, auf ein bestimmtes Konzept, ähm, sondern deshalb steht da, die sollen jetzt bitte nach eigenem Ermessen das machen, was sie für, für richtig erachten, ähm, wenn die der Meinung sind, äh, dass für eine bestimmte Variante sich ganz besonders viele Leute ausgesprochen haben, dann mögen die das bitte berücksichtigen. Und äh, nachdem wir hier diese Gelddiskussion haben, werde ich denen auch nochmal ins Herz legen, ähm, bitte sparsam zu sein. Wir müssen ihnen aber einen bestimmten Budgetrahmen vorgeben. Ähm, ich sag mal beispielsweise Klebefolien für die Außenwerbung, die haben einfach ihren Preis, das, das muss ausgegeben werden. Wenn wir keine Außenwerbung haben, dann brauchen wir das Ding auch nicht zu betreiben. Vielen Dank. Gibt es dazu noch äh, Wortmeldungen? Ja, hier. Ich weiß nicht, ob die anderen auch was sagen wollten. Ich weiß jetzt nicht genau, wer von euch zuerst hochgehüpft ist. Leonie zuerst. Okay, Leonie. Äh, ja, ich fände es ganz cool, wenn man irgendwann ja, ist ja jetzt nicht mehr lange hin, aber wenn man nochmal die Gelegenheit hätte, da einmal drauf zu gucken und was so zu sagen, nur wenn da jetzt irgendwas ganz grob, äh, grob äh, was drauf ist, was man meint, was überhaupt nicht geht oder so, denke ich bei uns bei den Kreativen zwar nicht, aber jetzt nur mit Blick auf ähm Die Vorgänge in den Wahlkämpfen auf Bundesebene und so, wo dann vieles auf Missfallen stieß und dann genörgelt wurde, dass man ja gar keine Chance hatte, da irgendwas so zu sagen oder so. Also wäre, glaube ich, strategisch auch ganz gut, wenn das, ähm, bevor es dann final bestellt gekauft wird, tatsächlich einmal gezeigt wird. Beantworte ich direkt. Ich glaube, da warst du sogar noch im Urlaub. Da sind die ersten Designstudien schon durchgegangen. Der Mark hat es irgendwo auf seine Cloud hochgeladen. Ähm, es ist diskutiert worden, auch schon in vorigen Vorstandssitzungen bzw. in Vorstandssprechstunden. Das ist also schon geschehen und das ist genau das, was ich sage. Äh, frag 1000 Piraten und du bekommst 1000 Meinungen. Ja super, nee, mir ging es nur darum, dass die Möglichkeit besteht, da irgendwie mal was gesagt zu haben für die breite Masse, aber dann habe ich das tatsächlich nie mitbekommen. Also wir haben äh, in der Vorstandssitzung auch nochmal dazu aufgerufen, äh, anhand des Materials, was artgerecht zur Verfügung gestellt hat, das waren Haufen Fotos, die ich gemacht habe und noch ein paar andere, die wir in eine Cloud hochgeladen haben, dass jeder sich halt das Material nehmen kann, die Fotos und äh, da Gestaltungskonzepte einzureichen. Jetzt haben wir aber äh, nicht die Zeit, irgendwie jetzt über fünf Monate lang darauf zu warten, dass äh, wirklich jeder zweite einen Vorschlag einreicht. Und ähm, dabei ist halt rausgekommen, dass die äh, Gestaltungspiraten sich da wirklich äh, Zeit und äh, auch Mühe ha gegeben haben, um ein Konzept reinzusenden. Und das stand halt zur Debatte. Da gab es auch keine Widerrede groß. Die Leute waren relativ begeistert. Es gab so ein paar ähm, unterschiedliche Sachen. Ja, und äh, ich glaube, das wird schick. Ähm, Lennart, du wolltest noch was sagen. Ja, ich glaube, der Stahlrabe weiß jetzt, was ich sage. Und zwar, es ist ja nun mal offensichtlich jetzt so, dass wir das genehmigte Budget nicht einhalten. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich erstmal einen neuen Budgetplan verabschieden, wenn wir uns dann an Paragraph 18 der Bundesfinanzordnung halten wollen. Oder, weil faktisch müsste jetzt eigentlich eine Haushaltssperre rein und so sehr ich das auch begrüßen mag, vielleicht thematisch, aber man kann jetzt nicht einfach fahrlässiges Nein. Geld ausgeben. Wir haben Wir haben ja ein Budget, nur also wir haben Budgetposten beschlossen. Es geht um die Posten, wo wir nicht abschätzen können, wie hoch die sind und das ist zum Beispiel der Posten äh, Sonstiges. Das heißt, die anderen Posten, wie jetzt zum Beispiel Landesgeschäftsstelle, äh, AG Öffentlichkeitsarbeit, AG Technik, diese Posten gelten, bis wir einen neuen, bis, bis wir einen neuen Budgetplan äh, aufgestellt haben. Ähm, und äh, um diese diese ähm, finanzielle Flexibilität oder auch, wie Solskin eben gesagt hat, um das nicht möglichst noch äh, über Gebühr zu strapazieren, haben wir gesagt, dass wir den bis zu dem neuen Finanzplan oder Budgetplan äh, den Posten Sonstiges nicht mehr antasten. Darum ging's. es. Ähm, mir geht es jetzt nicht um den Posten Sonstiges, sondern wie der Piratenschlumpf was eben schon angesprochen hatte, es wurden äh, Schätzungen aufgestellt, was die Einnahmeseite angeht das ist jetzt zum einen die Höhe der Spenden und auch zum anderen äh, die Einnahmen aus den Zahlungserinnerungen, die ich dir jetzt mal exemplarisch hervorheben möchte, die sind so nicht eingetroffen. Das heißt, man muss jetzt auf der Ausgabenseite das entsprechend im Budgetplan anpassen. Sonst klappt das nicht. Das ist angekommen, ja. So Wollen, gibt's dazu wir noch genau. Gibt's dazu keine Wortmeldung mehr, dann würde ich das jetzt gerne abstimmen. Ich fange wieder unten an, Timmy. Dafür Daniel dafür. Dennis dafür. Vinny dafür. Bin auch dafür. Maya ja. Daniel hat schon gesagt dafür. Jens keine Stimme ich. Gut, Dankeschön. schön. So, und dann haben wir den nächsten Antrag, Ticket Nummer 121518, Beauftragung des Landesvorstands für eine Bioverifizierung Städteregion. Äh, da fehlt glaube ich eine Städteregion Aachen dahinter. Antragsteller ist Bertram. Lieber Vorstand, ich beantrage hiermit Kai Baumann, Herzograt und Bertram Eckert Aachen für die bio in der Städteregion Aachen zu beauftragen, um die Verifizierung der Parteimitglieder regional durchführen zu können. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren. Ich gebe das direkt. Also, hallo Bertram, möchtest du dazu noch was sagen? Weil ich würde das ganz gerne einfach abstimmen lassen, weil es doch schon recht fortgeschrittene Zeit ist. Ja, stimme ich zu, Mach das so. Ich finde es okay. gut, wenn es äh, einfach gleich durchgeht. Jens. Keine Stimme abgeben. Daniel. Daniel-San. bio ja. Ja heißt dafür, ja? Ja. <lacht> Maya. Ja. Ich bin auch dafür. Winnie. Ja. Dennis. Ähm, ja. Daniel dafür. Timmy? Jo. Vielen Dank. Der Antrag ist angenommen. Ähm, setzt euch bitte, was die Schulung betrifft, mit der Stefanie Schmidtke äh, in Verbindung, der unserer Generalsekretärin. Und äh, was die ähm, Datenübertragung äh, angeht, glaube ich, machst du das, Daniel San, ne? Nein, mache ich nicht. Timmy, machst du das? Wir haben das im Vorstand ich, selber so ich... genau äh, diskutiert oder ich habe es nicht mitbekommen. Sag du noch mal was zu, Timmy. Wo, wozu jetzt? Ja, wer die, die Bioverifizierung äh, mit den einzelnen äh, Kreisenspiraten macht. Muss ich aktuell passen, bin ich kaum drüber informiert. Ja, ist auch die, ja, das die zweite. Ja. ja, für Städte Region Aachen ist ja nicht das Problem, weil die machen das in Aachen. Ja, wir kriegen das Und die haben raus. ihre eigenen Daten. Ah, ja, okay. Also, also es ist so, es gibt ein How-To. Äh, ich habe den Link jetzt schon wieder nicht parat, aber es gibt ein How-To, wo genau drin steht, äh, wie da vorzugehen ist. Die Beauftragung, das durchzuführen, ist nur ein Schritt. Die ist Voraussetzung dafür, das haben wir gerade getan. Dann müssen diese Beauftragten Piraten eine Schulung mitmachen. Ähm, die Schulung wird, meine ich, vom Bund durchgeführt. Da wird dann erklärt, wie das funktioniert. Es müssen immer zwei Piraten anwesend sein, zu verifizieren. Und die brauchen dann natürlich Zugriff auf die Mitgliederdaten. Ähm, einfach bitte mal an Hermi wenden. Alles klar. Wie ich bereits sagte, okay. es gibt da... Äh gibt da genug Informationen zu. So, ähm, dann kommt jetzt hier ein Antrag ähm, vom Lennart auf ALPT am Wochenende des TDPAs. Das haben wir eben schon geklärt. Das heißt, wir können den im Prinzip schieben auf die Vorstandssitzung in zwei Wochen. Gibt es dazu Gegenrede? Gut, dann würde ich ähm, sagen, wir verschieben den. Der nächste Antrag ist äh, Ticket Nummer 121883, Lehrgang zur Datenschutzbeauftragten. Antragsteller ist Britta in meinem Auftrag, ähm, weil ich Britta darum gebeten hat, mir das abzunehmen und ich da mit Susanne in äh, Gespräch war. Es geht um eine Schulung für den, die Datenschutzbeauftragte äh, Susanne Holzgräfe. Ähm, und zwar einen Kurs, Kurs beim TÜV in Bielefeld. Äh, Kosten der Schulung ist, sind 18 180 Euro und 20 Cent. Die Kosten für die Prüfung belaufen sich auf 285,60 Euro. Insgesamt wären das 2165,80 Euro. So. Angesichts der Tatsache, dass wir kein Budget haben für einen Datenschutzbeauftragten, haben wir natürlich jetzt ein dickes, fettes Problem. Wir können diesen Antrag gar nicht annehmen. Oder wie ich, sieht das, äh, der Daniel. Ich würde, ich würde die Susanne mal bitten, hochzuspringen und äh, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar, ich möchte gerne wissen, ähm, welchen Part deiner Beauftragung als Datenschutzbeauftragte kannst du derzeit wahrnehmen und welche nicht, wenn du diese Schulung nicht machst, ist es möglich, dass du, sage ich mal, bis Jahresende für uns weiterhin tätig bist Bleibst, wie du es bisher warst und dass wir, sobald wir den, Budget, den neuen Budgetplan erstellt haben, diese Schulung da möglicherweise mit unterbringen und du die dann vielleicht Anfang nächsten Jahres machst. Ist das für dich vorstellbar? Also, das Gesetz sagt nicht, wer Datenschutz, was ein Datenschutzbeauftragter für eine Voraussetzung haben muss. Es sagt nur, wer nicht Datenschutzbeauftragter werden kann. Oder sollte, darf. Eine TÜV-Zertifizierung habt ihr in eurer Ausschreibung als Voraussetzung gehabt. Ich habe keine TÜV-Zertifizierung. Ich werde immer wieder von Mitgliedern daraufhin angesprochen. Ich soll ihnen meine Zertifizierung zeigen. Es ist jetzt irgendwie fünf oder sechs Mal vorgekommen. Also im Grunde bräuchte ich diese Zertifizierung Ähm, damit ihr auch ein Haushängeschild habt, dass ihr einen zertifizierten Datenschutzbeauftragten habt. Hatten unsere bisherigen Datenschutzbeauftragten eine solche Zertifizierung? Das weiß ich nicht. Aber es gibt noch eine andere Lösung. Dazu müsste einer von euch mal mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten sprechen. Der hat angeboten, dass er eventuell diese Schulung macht. Das heißt, dann würden für mich nur... Die Prüfungskosten anfallen. Das, das heißt, er, er, er führt die durch und du nimmst teil. Genau. Er hat das mal angeboten irgendwie bei einer Nacht- und Nebelaktion. Also ich war, da, ich kann das auch nur vom Hören sagen. Da müsstet ihr einfach mal mit ihm sprechen, ob es nicht möglich ist, dass er mich schult für kostnix, weil er macht das hauptberuflich diese Schulung. Du meinst den ähm, Jan Leutert. Ja, ich glaube, ja, so heißt der, glaube ich. Pitt. Äh, ich bin aktuell nicht so ganz sicher, auch weil äh, Entropie das gerade schreibt. Ich bin gerade nicht so sicher, ob der noch Bundesdatenschutzbeauftragter ist oder ob die nicht äh, gerade auf der Suche ist. Da müssten wir den Bundesvorstand nochmal fragen, wie das aktuell ist unter die Hermi. Selbst wenn er es nicht ist, heißt das ja nicht, dass er nicht vielleicht trotzdem das, bereit ist, diese Schulung durchzuführen. Das ist allerdings richtig. Das sagt natürlich noch nichts aus. Dann würde ich dich bitten, Susanne, dass wir diesen Antrag erstmal zurückstellen, angesichts der momentanen Situation und gucken, dass wir das in irgendeiner Form anders lösen. Ich möchte dazu nochmal kurz was einwählen. Ja, ja. Der Antrag ist doch zurückgestellt. Müssen wir zurückgestellte Anträge weiter diskutieren? Ich wollte Nein. nur mal so das mit dem Winken, mit dem Zaunfall machen. Es gibt eine gesetzliche Pflicht, dass man einem Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ermöglicht und die Kosten dazu übernimmt. 4f Absatz 3 Satz Irgendwas Bundesdatenschutzgesetz könnte nachlesen. Ich weiß, deswegen haben wir das ja auch auf den Weg gebracht. Das, das ändert aber nichts an der Frage, ob wir es nicht günstiger hinkriegen. Und das ist gerade das Thema. Insofern würde ich äh, dich bitten, Susanne, zieh den Antrag nochmal zurück, beziehungsweise äh, Britta ähm, ist nicht da. Äh, ich übernehme den Antrag. Ich ziehe den Antrag zurück so, mit deinem gerne. Einverständnis. Wir können den doch schieben. Du musst den doch nicht zurückziehen. Der kann doch geschoben werden. Genau. Das ist heißt gut. Meine ich doch. So, <lacht> nächster Antrag. Ticketnummer 121232, Antragsteller ist Bastian Halbe, Unterstützung sind Wolf Unterstützer sind Wolfgang Schmidt und Willi Hempelmann. Ähm, das ist ein bisschen schräg. Ich danke für die Genehmigung des Budgetantrags unter der Ticketnummer 121232, leider habe ich eine Position vergessen, und zwar haben wir den Text des Bürgerbegehrens für Infostände vergrößern lassen. Die Kosten hierfür betrugen... 52,71 Euro, ist das ist ein VKV-Antrag, oder? Genau, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Sagen. Es gibt okay. einen Finanzantrag, er hat vergessen, einen Posten mit einzureichen, er möchte diesen Finanzantrag erhöhen. Ich der VKV-Antrag Äh, Jens? Keine Stimme, nein. Daniel? Dafür. Okay. Maya? Ja. Ich bin auch dafür, Vinny? Ja. Dennis? Ja. Daniel? Dafür. Timmy? Ja. Okay. Okay, so jetzt geht's weiter mit Zeile. Hm? Ah, das sind die Umlaufbeschlüsse. Ähm, die Umlaufbeschlüsse, die wir ähm, beschlossen haben, hat glaube ich Winnie vor aufzunehmen. Oder hast du die schon aufgenommen? Sind schon bei Vaco. Wunderbar. Gut, dann scroll ich jetzt einfach mal runter ähm, bis zu. Der Link ist übrigens auch im Pad, ne? Ja, ich sehe es gerade. ist ein bisschen verwirrend. Hier steht irgendwie neues Pad up here, just in case. Ja, weil das immer so lang wird, euer Pad. Und dann kommen die Umlaufbeschlüsse und da ist ein Link zum Archive Org, was die Vini aufgenommen hat. Das wird dann hinterher kombiniert mit der Gesamtaufnahme. Super, vielen Dank. So, dann muss ich jetzt mal runterscrollen und gucken, wo die Umlaufbeschlüsse durch sind. Ja, Sonstiges, Zeile 1000 quasi. Ähm, Ticket Nummer 119951, Einrichtung einer Servicegruppe, interne Revision. Das ist eine Wiedervorlage vom Michael Keinshand, mein ich war das, ne? Michael Hilger. Jo, können wir aber schieben, an Betracht der Ereignisse und der Uhrzeit auf die Sprechstunde. Ich denke mal, Daniel, der da was gucken wollte, kam noch nicht dazu. Okay. Sprechstunde wäre eigentlich der bessere Ort, weil das halt eh durchgesprochen werden müsste. Jo, Mann. Wunderbar. Dann kommt das nächste Ticket. Zeile 116. Ticket Nummer 121884. Nachfrage. Satelliten Geschäftsstellen. Never ending Story again. Hallo, Lavo. Kurze mhm. Zwischenmeldung. Ja, bitte. Tickert gerade rein. Die Piratenpartei hat einen neuen Bundesdatenschutzbeauftragten namens Thomas Marke Gübel. Twitter Sir Thomas Marke. Alles klar. Hast du das mitbekommen, Susanne? Ich twitter dir den Namen eben rüber. Genau, das wäre super, wenn du die äh, Susanne kurz darüber informierst. Ah, jetzt hüpft sie gerade hoch. Ich habe das äh, nur halb mitgekriegt. Kannst du mir das nochmal twittern oder so? Schreib reform. wäre lieb. Danke. Super, dann kümmerst du dich darum, dass wir da vielleicht äh, eine Aushilfe bekommen. Thema ähm, Satellitengeschäftsstelle. Das ist auch wieder relativ lange. Das sind irgendwie acht verschiedene Fragen. Ähm, der Antrag ist von Steffi. Ist die Steffi da? Ich glaube nicht. Ich kann sie jedenfalls nicht sehen. Es geht so aber in jedem Fall. Übernehmen. Ja, ich, sonst würde ich den auch übernehmen, weil wir das dringend äh, auch mal klären und auch abschließen müssen. Ähm, es geht um alles, was die äh, Satellitengeschäftsstellen ähm, angeht und sie hat mehrere Fragen dazu gestellt, die wir mit Sicherheit noch nicht geklärt haben oder teilweise nicht geklärt haben oder die noch offen sind. Wir haben, glaube ich, auch aktuell die Stelle desjenigen, der sich in der vorherigen in dem vorherigen Vorstandsteam mit den Satellitengeschäftsstellen beschäftigt hat, glaube ich, neu, nicht neu besetzt. Für mich wäre jetzt an der Stelle eigentlich eher die Frage, wer im Vorstand hat Bock darauf, sich da den Hut aufzusetzen, um sich um die Fragen zu kümmern. Ich hatte vor meinem Urlaub gesagt, dass ich das tue. Ich habe inzwischen äh, die Links und die Kontaktdaten und äh, das ganze Gezumpel von Christian Gebel zugeschickt bekommen. Dann war ich im Urlaub. Und dann mhm. sind ein paar andere Dinge passiert. Also ähm, Umzug und jetzt diese Schatzi-Dingsbums. Ich äh, biete immer noch an, dass ich das mache. Ich weiß nicht, wann ich es schaffe. Aber es ist, es ist eilig. Ich möchte... Also jetzt mal wieder direkt an Solzkin, ich möchte, dass im nächsten Budgetplan diese Dinge rausfliegen. Ich sehe keinen Nutzen für den Landesverband im Weiterbetreiben dieser Satellitengeschäftsstellen. Auch angesichts der Tatsache, dass wir immer mal wieder gefragt haben über eine Dokumentation dessen, was dort gemacht wird, die meines Wissens nach nie eingetroffen ist. Von allen nicht. Also ich weiß zumindest nichts davon. Wenn jemand was weiß, dann bitte sagt mir das. Aber ich bin ja gerne bereit, Auskunft zu geben. Aber lieber schriftlich. Weil das Problem ist, ähm, da haben wir jetzt nichts von, wenn wir jetzt gesagt bekommen, dass da und da mal irgendwie eine Vortragsreihe war in Aachen. Ähm, Fakt ist einfach, dass wir da wirklich kaum Rückmeldungen zu bekommen haben. Ähm, Wenn ihr wirklich da, da, da daran interessiert seid, dass euer, euer ähm, Büro in Aachen weitergeführt wird und weiter finanziert ähm, wird, dann müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Aber im Rahmen dieses Konzeptes, was ja damals der alte Vorstand noch aufgestellt hat, wird das mit Sicherheit nicht passieren. Weil das daran, haben wir gecancelt. Daran habe ich ja auch gar nicht, äh, äh, daran habe ich auch keine Aufführung geknüpft. Ja. Es geht ja nur darum... Äh, dass ähm, wir überhaupt, äh, wir sind ein VKV, also wir äh, können äh, selber gar nichts machen. Ähm, äh, wir sind eine Unterabteilung von euch, äh, also müssen wir uns da eh einigen. Also darum geht es gar nicht. Es geht aber darum, dass das Bürokonzept, äh, was ursprünglich mal aufgelegt worden ist, eigentlich eine ganz gute Idee war. Ich verstehe auch, dass man das jetzt wieder geändert hat. Es, ist, es macht alles Sinn. Es ist immer sinnvoll äh, zu seiner Zeit alles. Was er jetzt macht, ist auch okay. Ich finde es okay. Aber ähm, man muss halt eben aus, dem, aus den alten Dingern auch wieder rauskommen. Okay. Ohne, ähm. ohne, ohne, ohne, ohne, dass man äh, äh, halt in Schaden nimmt. Dass man ja. Ähm, trotzdem würde ich dich da bitten, ähm, wenn du in irgendeiner Form Da nach einem Finanzierungskonzept oder ähm, mit euch mit den Leuten im VKV, ähm, dass ihr da was weiter auf, de, auf die Beine stellen wollt und das weiter be betreiben wollt, dann setz dich bitte mit dem Daniel da, da, äh, in Verbindung, weil er ja gerade gesagt hat, dass er das ganz gerne irgendwie abwickeln bzw. auch weiter äh, sich drum kümmern will. Mache ich ja, gerne. Gut, ja. Bertram. Ich glaube, der Christian Gebel hatte auch gesagt, du bist jemand, der sich mit dem Konzept damals ähm, ganz gut auseinandergesetzt hatte, der, der da einiges zu sagen kann. Können wir vielleicht irgendwie am Wochenende, ich sag mal am Samstag oder am Sonntag mal mambeln und uns ein bisschen drüber unterhalten, dass du mich da auf den Stand bringst? Am Sonntag gerne, am Samstag haben wir hier eine Klausurtagung für unsere Kommunalpolitik. Schön, das ist perfekt, dann weiß ich ja endlich, was ich mit meinem freien Sonntag mache. Okay. Nee, gerne. Mache ich gerne. Prima, danke. Okay, dann haben wir das Thema, soweit ich das jetzt überblicken kann, zunächst mal abgehakt. Ich würde das aber trotzdem ganz gerne dann in der nächsten Vorstandssitzung nochmal auf die Wiedervorlage nehmen, Daniel. Kannst du da dr dr drum kümmern, dass du uns dann äh, in zwei Wochen nochmal einen Zwischenstand gibst? Ich versuche es. Okay, ich versuche dich nochmal dran zu erinnern. Ähm, dann... Kann ich so, wie ich das jetzt hier überblicken kann, nur noch den nicht-öffentlichen Teil ähm, einleiten. Ansonsten wären wir mit der Sitzung soweit durch. Haben meine Kollegen noch irgendwas für Sonstiges, was wir jetzt eventuell hier an dieser Stelle besprechen müssten? Gut. Nur ganz kurz, ganz kurz. Ja. Äh, ganz kurz, nur zum Postfach nochmal. Ich hoffe, ihr habt alle die äh, Infomails bekommen von der NRW-Liste und der NRW-Infoliste nochmal wegen der neuen Adresse. Äh, wie gesagt, es wäre schön, wenn da ein, zwei Leute mal aus purer Langeweile oder Schadenfreude äh, mal gucken, an welchen Stellen wir gegebenenfalls, zumindest auf der zentralen Webseite, da vielleicht noch falsche Informationen oder so stehen haben. Ja. Ansonsten hätte ich gerne mal von irgendjemandem die Bestätigung, dass ihr tatsächlich diese Mail bekommen habt, weil da keine Antwort ja, drauf kam. Ja. Okay. <lacht> also die das Mail heißt, kam an. Ja. Ähm, ich habe auch schon auf der NRW-Seite, äh, soweit ich das überblicken konnte, alle Adressen geändert. Ich weiß nicht, ob das mit den PDFs bisher geklappt hat. Weißt du, ob das jemand übernommen hat? Nein. Schick ich mir die zu. Ich hatte eigentlich dich drum aber... <lacht> ich habe doch gesagt, ich komme da im Moment nicht dran. Okay, äh, das, das glaube wir schön. mal. Okay. Äh, das Postfach bleibt aber? Nein, das Postfach ist lange gekündigt. Wir haben jetzt nur noch die Adresse Akademiestraße 3, 40213 Düsseldorf. So, damit sind wir durch. Ähm, dann frage ich meine Vorstandskollegen, äh, nicht öffentlich, ja oder nein? Lass mal gehen. Okay. Moment. Moment, so leicht kommt er mir nicht davon, ich habe nur einen. Ich hab <lacht> doch gerade... Oh, schreit grade... Ja, es geht schnell. Was geht denn? Gebt mir mal bitte jemanden, dem ich Fragen stellen kann zum Request-Tracker, wenn ich da Infos brauche, der zur Not auch das sehen darf, was ich sehen darf. Für, ähm, ich sehe in KV Bochum im Moment. Wer ist da übergeordnet? Außer Daniel, das weiß ich schon. Timmy. Timmy ist äh, Gensek. Oh nein, Entschuldigung. Also ich gebe keine persönliche äh, Stellung. Bitte schreibt ein Ticket darüber, danke. Nee, schreibt ein Ticket darüber funktioniert nicht, wenn ich direkte Hilfe brauche, wie das Ding zu bedienen ist. Ich habe da Fragen und brauche Antworten, nicht schreibt ein Ticket. Kein Ding, wir setzen uns im Landtag zusammen, ich mache das mit dir. Jo, alles klar. Ich danke dir, Jens. Das war schon. Viel Spaß noch <lacht> euch heute und morgen. Alles klar. Gut, dann ähm, bedanke ich mich bei allen, äh, die zugehört haben, sich bei, äh, also Beiträge geliefert haben und sich die Mühe gemacht haben, hier mit uns heute Abend zu diskutieren. Ähm, ich schließe die öffentliche Sitzung um 22.50 Uhr und wir verschwinden jetzt in den nicht öffentlichen Teilen. ich wünsche nächsten ich was. Termin gibt nicht mehr. Den nächsten Termin gibt es in zwei Wochen, am 16. Oktober um 20.30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr da alle wiederkommt. Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner, East meets West unter Creative Commons.